I stormen frärd och tung I sin mark, sista timmar väntar Sverige Vanslavar vi ska stamma en väg med bergfanta nordiska drag. Det var hot för att man från och kvar det var villka och handlingar smän. Och nu liksom nu är det styrka som beräm brak och soljärkorian. Vidrull mot dödste för vi inga fel med eventsdrömmens lag. Vi bygger vanslavar vi ska stamma en väg med bergfanta nordiska drag. Det var hot för att man från rusk och kvar det och handlingar och nu liksom då en styrka som är en bragg och så går igen God morgon god morgon allihopa, varmt välkomna är ni såklart till God morgon med Magnus den här morgonen, den 25 februari Året är 2019 Och det är radiosvegot.se som du lyssnar på Det är Sverige vaknar Det är den första timmen av ett tre timmars block som levereras varje vardagsmorgon Här via svegotradio.se Hur har helgen varit? Det är den stora frågan och den ska ni få svara på sedan eh, själva. Ni får gärna skriva i chatten vad ni har haft för er. Chatten som går här under hela, hela förmiddagen faktiskt. Där ni kan vara med och tycka till och tänka till och så vidare och så vidare. Eh, jag reflekterar då över att jag är ett proffs. Jag tror att jag faktiskt är det nu. <går> och eh, ja, så vad utgår jag ifrån det? Jo, jag utgår ifrån att jag satte igång datorn i morse här. Eh, gjorde allting klart och redo för. Dagens sändning och så skulle jag provlyssna på en låt här som jag ska spela och tänkte om det är Och vad hände när jag satte igång den? Jo, ljudet kom från helt fel plats. så det här var, ja jag ska, jag ska vara ärlig, jag hade lite knapert om tid. Det här var en 10-5 i där Och jag reflekterade då över att oj, ljudet kommer från helt fel plats. Det betyder att ingenting fungerar. Och det här med ljud är ju lite väsentligt när man ska sända radio. Och jag är ju inte särskilt duktig på det heller. Utan Dan Eriksson var här och hjälpte mig att installera det som behövdes. och så, så liksom rör inte någonting. Ja, den här spaken kan du få röra på, men inte mer än så. Uh, ja, vad gör man? Jo, man drar ut sladdan och så börjar man om igen. Men det, det jag liksom noterade med mig själv var att jag fick inte den där kall och panikkänslan som jag förr fick. Nej, det var dylikt som hände. Jag har ju liksom har suttit och ringt dagen jättetid på månaden när det inte har sjunkit och så har det visat sig att det är bara jag som har varit korkad. Så att det där kändes lite bra att jag, att jag liksom höll det där inom mig och bara, nej men det här löser vi bara genom vissa, vissa sådana här åtgärder. Och det gjorde det ju för att ni hör ju vad jag säger. Så det är ju bra. Jaha, ja, Håkan. Ska vi se, vilka har vi i chatten och Ken? Nej, nu ska vi se idag. Kan har vi... Ormen har vi Svenne, Gripen, mig själv och Daniel Fränderlöf, Raff Nildur. Ja, vad trevligt, vilket, vilket härligt gäng. Eva-Maria såklart, hon har vaknat till liv också. Det kan man tänka sig. Passa på att läsa hennes krönika på svegot.se också kan jag tycka från igår om händelser som kanske inte har räckt rum. Man blir ju där att börja ifrågasätta saker. Jag, jag, jag vet, det är många gånger vi har hört om hur våra ståndare har hamnat i trasser genom åren om man har läst snyftrubriker och sådär. Ja, ibland undrar man ju. Ibland undrar man ju om någonting överhuvudtaget av det som har sagt är sant. Jag vet inte. Eva Marias eh, krönika bör ni läsa mig för. Det är också Jallehons eh, kulturkrönika bör definitivt läsas. Varje söndag kommer det. Såklart också Janny Lindén varje lördag. Han får ni höra mer av med Daniel här varje Lider. Nåväl, ny dag är det. Måndag är det som sagt och det är ju löning också. Och när det är löning då, då passar jag alltid på att föreslå att ni såg in på svenskarnas det fria Sverige. <laughs> svenskarnas De fria... det fria Sverige. heter hemsidan. Och där kan ni ju titta på hur det går för den här husinsamlingen till svenskarnas hus. Det är bara några få veckor kvar till invigningen. Va? Och det, det arbetet med att färdigställa ting pågår för fullt. Och därför så har vi också en löpande insamling för huset. Det är friasverige.se, gå in där och se om du inte har möjlighet att skjuta över några sekiner, några shèckels så här på, på löningsdagen. Och passa också på att kika så att ditt, din svegot prenumeration, svegot plus, är är som den ska. Och om du inte har någon så, ja, varför inte, varför inte teckna en prenumeration? 99 kronor i månaden... Eller lite mindre för ett helår. Gå in på plus. då kan vi ju fortsätta hålla på så här och ha en trevlig morgonradio tillsammans. Annars blir det svårt då. Annars blir det svårt. Mat och potatis måste vi alla ha på bordet. Sigvard och Sivert, så är det också. Som har namnsta idag. Sigvard och Sivert. Vilka namn? Vilka namn. Vilken sälta? Vilken. Vilket djup? Vilken. vilken Aristokrati Sigvard används sedan 1100-talet och varianten Sigurd var då länge vanlig Seger och väktare betyder det Seger och väktare Det är inte ett dåligt ord inte eller ett dåligt namn Seger och väktare Sivert då ja, Lite mindre vanlig variant av Sigvard men de delar ju namns det, i alla fall och det är ett ovanligt namn bland de yngre. Det är ju tråkigt. Va? Varför ska det vara så? Va, vad, är det, vad, är det för, vad är det folk ger människor för namn idag? Ja, det kanske är ett bra namn. Ändå. Jag gillar ju de här gamla mustiga. Det är, det... Visst. Ja, det finns, finns fina andra namn också. Men det, här, det är något speciellt med de här. Visst är det Sigvard och Sivert och Uno. Sten och Björn är bra också. Sådana där... Ja gamla fina germanska namn som, som ger mycket ger mycket för pengarna så att säga mm. Hörrni, ska vi titta lite grann på det som hava hänt och det som skola hända, kanske Tror du att det kan vara en bra i Jag tänkte börja med att sticka ut hakan lite grann det tycker jag är roligt Det handlar om det här som dyker upp med jämna mellanrum nyheter från våra städer där man läser att det har varit ett stort slagsmål mm. ibland är det 20 personer inblandade ibland är det 50 ibland är det närmare 100 va? och det är ofta ungdomar står det, inom situationstecken som ryker ihop med varandra <går> och senast nu så var det Upplands Väsby utanför Stockholm där 50 personer mm -hmm. 50 personer i slagsmål i Uppransöver Och när polisen kom dit så var det såklart en kastning mot dem och sådär. Och jag blir ju också upprörd, va? Precis som de flesta andra blir det. Men jag vet inte om jag blir av, av samma orsaker. För att det är nämligen som så att jag inte upprörs särskilt mycket över våldet i sig, om jag ska vara helt ärlig. Att Ungdomar, låt oss kalla dem ungdomar låt oss säga att de är mellan 15 och inte vet jag, 25 uh, Riker ihop uh, och, uh, och ger varandra på käften uh, också medelst klubbor och <hållandet> annat stenkastning och sådär det i sig uh, har jag alltså, <hållandet> det, det är tudelat så. Jag, jag har Å ena sidan, min, min konservativa ådra säger naturligtvis att så ska man inte hålla på. Men min mer äm, frihetliga ådra kanske, jag vet inte, säger att det är klart man ska hålla på sådär. Äm, varför inte? För att det där ligger ju djupt inom oss, förstår ni? Och som ni märker så säger jag oss nu här. Och låt oss då göra klart från början att det jag upprörs över idag när jag hör om sånt här det är att det inte är svenskar. Det är ju det som är det stora problemet. jag ser reaktionerna på de här artiklarna till de här händelserna. Då är folk jättararga uh, av två skäl. Dels att så här ska det ju inte oss på. Uh, och det är en naturlig reaktion. Och det andra är ju att uh, ja, det är invandrare, såklart. Såklart det är invandrare som gör det här. Och nej, det är inte såklart då. Att de gör det, ja visst. Va? Men, men uh, det är inte bara de som gör det. Och låt oss liksom vara lite, lite hederliga. Mm -mm. och faktiskt se vad det är som gör att skon klämmer på oss i alla fall på mig Sen får ju du ha din egen åsikt naturligtvis även om det med största sannolikhet inte är rätt om den inte är som min <laughs> Nej men så här jag, jag har läst en del historia i alla fall Specie speciellt gillar historia historier som inte tillhör liksom de vanliga eh, stora strömmarna det vill säga mer obskyra Obskyra delar av det. är inte obskyra att de är ifrågasättbara på det sättet utan att det, att det har att göra om helt andra saker. Och en del av det, det handlar om att, att kika på information om hur, det, hur, vi, hur vi levde för. Och Det här med, med gängslagsmål hörrni. Det här med gängslagsmål det är ingen nyhet om, om någon nu trodde det. Um, det är ingenting som har dykt upp bara för att det kom hit utlänningar. Det ska vi ha, ha, ha fått det klara med. Och det finns ganska många uh, ganska många nedskrivna vittnesmål, polisrapporter och, och källor. <hör> kan gå tillbaka till 1500-talet, 1600-talet, alltså mm. långt tillbaka i tiden. Uh, där vi kan läsa om hur ja drängar från olika socknar och <hör> Man kan, som sagt, trängar. Vad har vi mer? Vi har såna här äh, bergsmän som är i luven på, inte vet jag, djurskötare bönder. Vi, vi, har, vi har en massa olika versioner av den här typen av konflikter. Och ju mer, äh, ju närmare tiden vi kommer desto mer. Äh, desto mer finns det skrivet om det. Det finns polisrapporter från Öland, tror jag det var jag, jag såg senast, med, med hur, hur drängarna då från, uh, från olika byar uh, möttes in i på Borgholm. Så, så söp man och slog varandra på käften. <hör> och stora upplopp alltså. Prata just den här 50 personer i slagsmål och sådär. Inte helt ovanligt. Och så kom polisen och... Saben åkte fram och så vart det som det vart. Och det var så att polisen fick käftsmällare också, ska ni veta. Det var inte ändå så att, att drängarna och bänderna brydde sig särskilt mycket om det. Så att, det där är inget nytt. Och, och Går vi längre fram i tiden så, så har vi ju äh, raggarna, äh, raggarkravallerna finns säkert in en del så ja, någon, någon sån där vad det kan ju finnas, alltså ungdom, ungdomar lite här och där som, som ska visa sig på styva linan det finns ju sånger om det här från Dalarna, om hur man möts från olika byar och man har med sig alla möjliga, omöjliga, otrevliga vapen och sådär och det här om rent spel, det är ja, visst, ja, det var säkert mer sånt men nu kunde man bli så pass arga för varann att det gick riktigt illa också. Så att, det här är inget nytt. Det här kan vi inte tillskriva massinvandringen. Det som, det som stör mig det är inte att det är att, det, att, att folk träffas och slår en på truten. Det, det, det stör mig inte faktiskt. Um, naturligtvis stör det mig om man använder orent spel, för det tycker jag är schaskigt. Men, men att det händer stör mig inte. Det som, det som stör mig är att det, det inte är svenskar. Faktiskt. Det, det, det stör. Men vi, vi ska inte. Alltså, vi måste acceptera att, att människor är människor. Att vi kommer ha ett visst mått av kriminalitet. Vi kommer ha ett visst mått av våld. Vi kommer ha ett visst mått av allt möjligt elände. Men det ska vara vårt elände. Det ska inte vara importerat elände. Och där kommer vi till själva knäckfrågan. Va? Det, det är i grunden vad som är problematiskt. Sen, sen är det ju så att man över tid anlägger en annan en annan uppfattning över saker och ting. När jag var yngre så tyckte jag att det var kul med stök. Det var kul på olika sätt och vis. Och ju äldre man blir desto tröttare någonstans blir man kanske också. Då man så där rent filosofiskt kan tycka att absolut, det är en bra idé. Med ungdomar som prövar sig mot varandra så länge det inte blir för allvarliga skador. Och att man kan själv se tillbaka på det där med någon liten sån där gud. Det var ju trevligt ändå en gång i tiden när man gjorde ditten och datten. Men, men, men själv har man ingen, ingen större lust att ge sig ut och, och göra, göra, göra det själv. då Om man inte absolut måste. Och det är naturligt. Men jag kan inte uppröras över själva saken. Jag kan inte det. Jag kan inte... Jag kan inte bli sådär jättearg över att 50 personer slåss i Upplands Utan det är just att vi har importerat så att det blir att det blir av den orsaken istället. För att handen på hjärtat. Alltså När man läser om att två firmor, say, AIK och Djurgården till exempel, att deras firmor möts och, och slåss. Vem blir sådär beklämd av det och tycker att det förutom några poliser och lite moderna människor och sådär. Alltså är man lite i takt med med historien och har lite sådär insikt kan jag tycka så tycker man ändå att det finns positiva aspekter av det där. Det faktum att, att yngre människor, nu finns det ju äldre där också som trots att de är i min ålder fortfarande känner att det där är en är någonting de orkar med. Och, och jag har inga problem med det heller. Jag, jag tycker inte att det är, det är illa. Och jag, jag, jag känner inte den här... Eh, snarare tvärtom eller talat. Speciellt i dessa tider så är det väl kan jag tycka ganska bra att det fortfarande finns svenskar och vita människor som eh, inte rädsen en holmgång vare sig med varandra eller med några andra. Vi, vi håller på att bli... Vi håller på att bli lite för mjäkiga. Vi också. ja Och det finns en, en väldigt. Det finns en väldigt sån där. Alltså linjen att gå är väldigt. Eh, motsatsen till bred. <laughs> jag kommer inte ihåg ordet. En smal linje från liksom. Eh, vettlös huliganism om vi ska kalla det för det till, till ett, ett acceptabelt våldsanvändande. Och det gäller alla typer av manifestationer och sådär som, som som vi är inblandade i. Och någonstans så måste man dra en linje att det här är inte acceptabelt men det här är acceptabelt. Och vart den linjen dras det får man se vid varje givet tillfälle. Ibland kan jag tycka att det går lite för långt och ibland kan jag tycka att det är motiverat. För att vi kan inte bara lägga oss platt heller ropa som de i kommentarsfälten att det här är fruktansvärt att folk slåss med varandra på stan. Nej men det är ju inte fruktansvärt. Så det är vår natur. Det är ju där vi måste någonstans förstå vilka vi är och faktiskt bejaka den på ett, på ett vettigt sätt. Problemet idag är ju att det har blivit någonting som inte hör vårt kynne till och det är där det någonstans läskiga blir då. Att att det tas på lite för mycket allvar kanske ibland. Så att låt oss bli upprörda över, över saker. Men låt oss bli upprörda över rätt saker. Så att vi inte hamnar i en situation där vi själva blir förespråkare för en, en veritabel feminisering av den, den vita mannen. <hör> för det vore inte bra. Och kan vi ersätta mycket av det här med mer med, med, eh, kampsport i... Unga år till exempel eller boxning och inte vet jag uh, olika typer av uh, förvisso fysiskt uh, ansträngande och, uh, uh, och utmanande men icke farlig uh, duellering. Uh, lite mensurfäktning först kanske med trubbiga blankvapen. Varför inte? Att det har försvunnit är ju ingen, ingenting som vi kan, uh, kan hylla så jag tror att det finns mycket att göra på den fronten men att sådär i princip bara skrika som en fiskmånglerska för att det har varit slagsmål på stan och att se det som en del av någon apokalyps det tror jag inte är någon bra idé jag menar nog att det också är att göra oss själva en otjänst. Dagens datum i historien. Nej. Nej. Så är det faktiskt inte. Inte ännu inte. Dom har an. är, är Magnus. When you are We'll remember the life you gladly gave But an English rose upon your grave Now look at a sick society Look back in time Now look at a sick society Who commits a crime Now you have died We're fighting for your country Fighting against the enemy that's within Now make a promise to your men Yeah, we'll now look at a sick society. look back in time. now look at a sick society. A crime. and what happened to the inquiry Är trött på genocertifierad media? Koron och Magnus är tillbaka! För det med att lyssna live och vara på chatten är att man kan interagera med programmet. Och det gör Gripen som skriver När det kastas handgranater och skjuts med Och Ja, det är ju en helt annan sak naturligtvis. Uh, och Det ingår liksom inte i själva uh, idén om att uh, Idén om att ha ett stort bunkar slagsmål på torget naturligtvis. Uh, och det, det där är ju någonting nytt som har kommit. Ja. Och uh, han noterar också att uh, kniv har blivit vanligare idag. Ja. Så att vanliga slagsmål i Nävar är inte lika vanligt längre. Nej det kan nog tänka mig att det inte är. Å andra sidan så, så var det inte helt ovanligt uh, förr i världen heller med, med alltså nej, kanske inte kniv men uh, andra Ganska allvarliga och elaka vapen som folk släpar med sig när man skulle slåss med, med, med, med grann, grannbyns Så att, visst det, Och det, det är problematiskt. Det, det vi kan, det vi kan liksom väga in i hela blir ju då att det här med beväpningen som är och liknande, det, det är ju ingen, ingen bra idé. Och att det finns ju alltid. Alltså vi ska inte acceptera det. Det är inte det heller. Vi har en polismakt och det ska vi fortsätta ha. Och det ska inte vara ett acceptabelt beteende. att Man har insett detta. Det har det aldrig varit utan det har alltid funnits en samhällelig kraft som har sagt att nej, vi ska inte hålla på att slå honom på käften på Stortorget Och så har polisen kommit och sen har det blivit något av det och det har lagförts och så vidare. Och så ska det fortsätta vara. Och man kan, man kan så att säga ha båda de bollarna i luften samtidigt. Där man, där man förstår behovet av det och att människan är som människan är och att till och med finns en. En, en vettig aspekt av det. Men samtidigt så ska ju de som som gör det också kunna dömas för det och kunna um, ja, det ska ju finnas en, en motkraft såklart. Vi ska inte ha ett samhälle där folk bara springer runt och ja, inte vet jag, slå, slåss med varandra hela dagen. Uh, så det med den saken tycker nog jag i alla fall. Uh, ni vet ju att jag är, att jag är en en, en uh, uh, att jag är en varm anhängare av kungahuset och ni vet att jag därtill faktiskt gillar vår nuvarande kung delvis han har ju en tendens att vräka ur sig dumheter ibland när hans talskrivare har sagt åt honom att här ska det tas avstånd från det ena med det tredje och det, det är flyktingkriser vad det kan vara och kungen, han, han är ju lite som en vindflöjel. Tyvärr så har det blivit så. Han har egentligen ingen egen åsikt utan hans, hans roll är att förmedla den åsikt som systemet har bestämt är den allmänt rådande. Så är det som så att alla är överens om politiker att det blir så många att vi ska öppna gränser, och ja, då kommer kungen också säga att vi ska ha det. Hade han levt och, och verkat i en tid då vi hade en nationalistisk regering med en. en en, en nationalistisk politisk korrekthet, då hade vår kära majestät stått och sagt precis det som, som den ordningen förut, förutsatte. Och det är lite synd i sig. Va? För att jag, man, man, man vill ju ha en monark med egna uppfattningar och idéer. Men, och det har vi också nu, <laughs> ibland så att säga. För att Hans Majestät Konungen har fått uttrycka sin åsikt om det här som kallas tidig utslagning inom idrotten och vad innebär det? Ja, så vitt jag kan förstå utan att vara expert på området så handlar det om det här med elitsatsningar för barn och att barn som inte bedöms skickliga nog inte får spela fotboll eller så i vissa lag och här så rasar ju debatten då om vad som är okej och som inte är okej okay. det finns ju finns ju då krafter som säger att det här är fruktansvärt och hemskt man, man, man tar bland annat upp en om en nioårig kille här då och en sjuårig kille som, som inte bedöms skicklig nog för att få spela fotboll i vissa lag och det är klart att det kan finnas problem med hur tidigt man ska börja va. Ibland så kan man ju konstatera eller tycka att det kanske börjas på tog för tidigt med litsatsning. <hör> å andra sidan, så kan man ju också konstatera att om ett land i den, alltså med tanke på hur det ser ut idag så kanske det är så att det inte går att, att vänta för länge heller. Och jag är ganska säker på att barn, också små barn kan hantera högre, långt mycket högre krav än vad vi vuxna ibland tror med tanke på med tanke på att vi, vi har förutsfattade meningar om det men vad säger kungen då ja han har en, en en annan ingång hur man ska komma till rätta med det här och det tycker jag är, är bra för att kungen säger så här det som är viktigast för ledarna är att ta tag i de här ungdomarna och se till att de inte missuppfattar situationen det kan bli väldigt jobbigt. Alla är inte ämnen för en viss specifik sport. Just att man hittar på något annat för dem och kanske introducerar dem för en annan sport som passar bättre för just den ungdomen. Det är jättekänsligt, säger han. Idrottsmobbning nämner han också. så att han, han konstaterar ju att det kan bli väldigt jobbigt såklart. Det kan det bli. Barn kan också vara känsliga. Men man kan göra något bra i den situationen. Då, då frågar Aftonbladet så här, du menar att det är okej att vissa barn inte kan vara med i vissa lag. Att man ska hitta en annan punkt, punkt, punkt, frågetecken. Kan och kan, säger hans majestät koningen, det blir ju så. Vi, vi alla är inte lämpade för allting. Då måste vi hjälpa dem så att de får en chans att hitta något nytt. Det är det som är ledarskap. Det krävs enormt ledarskap och psykologi från ledarens sida för att klara det på rätt sätt och framför allt föräldrarna. Att de i den situationen kan backa upp på rätt sätt så att de inte pushar vidare åt fel håll. Det är något vi alla ska tänka på. Och så slutligen då så får han frågan Vad vill du säga till en tioårig flicka eller pojke som vill vara med i ett lag men inte har fått för att hon inte anses bra nog? Och då säger koningen, Ja, vad ska man säga? Det gäller att ge dem en annan chans. Testa andra sporter kanske. Man kan vara med som tränare en tid eller hjälpa till i laget på andra sätt. Så att man är med i gänget. Det beror på karaktären och personligheten. Visdomsord från hans majestät utan tvekan som naturligtvis inte faller i god jord. Men han har rätt. Alla kan inte vara bra på allting. Och man ska inte som underströmmen menar och som är uppenbart att man vill liksom klämma åt han på. Man ska inte ha ett lag där där laget om liksom, vi ska inte anpassa oss efter den sämsta. Punkt, slut. Samhället ska inte anpassas efter den sämsta. Idrotten ska inte anpassas efter den sämsta. Det betyder inte att vi ska, att vi ska hänga ut dem på tork. Va? Det betyder inte att vi ska håna, håna dem och det betyder inte att vi ska och så vidare. För att vi är alla sämst på någonting. <laughs> det, det gäller oss alla. Va? Uh, och det kan man ju se. Vissa idrottare som är jätteduktiga på sin idrott, men de är ju i stort sett värdelösa på allt annat. Uh, och tvärtom. Så att, det, det är ju bara en del av livet. Och det är ju här som han som har helt rätt i att konstatera att här gäller att man då hjälper människor, uh, sina barn då till exempel, att hitta rätt. Uh, alltså, som förälder så vill man. Jag vill att min son ska göra vissa saker. Jag vill att han ska tycka vissa saker är roliga. Och oftast är det saker som jag själv tycker är roliga. Som jag själv tycker är av värde. Alternativt sånt som jag tänker att det vore av värde. Och hade varit av värde för mig när jag var liten. Men det blev aldrig så. Så därför tycker jag att han kan leva mitt liv. Så att jag kan leva mitt liv genom honom. Allt det där måste man lägga på hyllan. Till viss del så kan man och ska man naturligtvis pusha barnen till, till det man själv tycker är de bästa idéerna. Men någonstans måste man också konstatera om det inte funkar. Nej han har inte det läshuvudet, han har inte den praktiska förmågan. Nej han, han kommer inte, han kommer eller hon kommer inte bli som, som jag i detta. Det är ju bara att köpa det. Och sen sätta sig ner, gärna med barnet och titta på Okej, okay, vad kan du? Vad är du intresserad av? Vad, vad, finns, det för, vad finns det för något du skulle kunna tänka dig att göra? Och jag har haft de diskussionerna med min egen son Och, och ja, hur säger man, att, att, man inte är, att man inte är bra på något? Ja, man säger det rakt ut Man säger att ja, nej du är inte så bra på det här och svårare så är det inte. Fan, vet ni vad? Vet ni? Jag ska berätta en hemlis Barn kan ta det. Om man om man förklarar det på rätt sätt så kan de faktiskt ta att nej, jag är inte bra på det här. Och i mitt fall så förklarar jag bara för grabben att, att jag själv har en hel del saker som jag inte är så bra på. Och, och att vi inte är lämpade för vissa saker, eller snarare så här: Vi kan inte bli särskilt bra på vissa saker på grund av olika orsaker. Och det är genetiskt, så är det bara. <laughs> och att vara ärlig om det, ja, men det är jättebra för att då, då, då, då betyder det att de inte gör några föreställningar heller. Utan kan då fokusera på, på det som de känner att de har talang för. Och här tycker jag att han som har ställt koningen är rätt. Det finns ingen rättighet att alla ska få spela fotboll på elitnivå. Hur skulle det se ut. Ja. Ska alla ha rätt att spela fotboll? Alltså, rätt och rätt. Men ja, visst. Alltså, det är klart att det ska finnas. Och det gör ju det breda lag med, med. Alltså där det är på Skoj. Mer på Skoj. Med ett inslag av tävling. Och, och man får röra på sig och så vidare. Men det är ju klart också att lagen måste. Eller klubbarna måste få toppa. Det är klart att de måste få hitta talangen och säga att fan. Ludde här, han är riktigt bra. Det här, här ser vi en framtid. Så att han då, eller hon, är beroende på, får, får gå vidare. Medan övriga, nej, ni, ni har inte det som duger för att gå in i det här laget. Däremot så får ni jättegärna vara med och spela och vi kan ha, precis som det har varit, jag, menar, jag var ju urusad på att spela fotboll jag fick spela jättelänge i alla fall. Det fanns andra i laget som var långt mycket bättre och efter ett tag så fick de andra möjligheter. Vi andra fick ju dölva runt där och, och, och fortsätta. Och många fortsätter ju för att de tycker det är kul, också upp i åldrarna. Så att jag menar, det är ju ingen som säger så att nej, men jag är med ett korplag, jag borde få spela elitfotboll. Bara för att jag är med ett korplag. Det är ju ingen, ingen vuxen tycker att det är underligt att, att sådär nej, vet ni vad, vi, vi, kan inte, vi kan inte ta upp er i högsta divisionen. Och vi ska inte lära barn den här befängda idén om att alla kan göra allt och alla har rätt att göra allt. För det har man inte. För det blir en jävla tråkig värld då. Naturligtvis håller inte alla med hans majestät om, om de här idéerna. Bris, till exempel som, som en gång någonstans var, han, var en bra idé jag tycker jag har chanserat fullständigt menar då att kungen har fel han har fel utgångspunkt. Han säger som så att eh, han säger att, att eh, kungen eller han säger så här kungen har inte fel rakt av men hans perspektiv är omvänt. Eh, och så säger han, det är i första hand inte barn som ska hjälpas vidare utan kraven på en viss skicklighet som ska strykas. Nej men det är ju jävligt roligt att ha talang för något. Det är ju jävligt roligt brishelvete, att ha talang för något och vara duktig på något och att det inte värderas. Det är ju jättekul för att vi har en massa eh, som då i mitt fall en, en liten tjockis som sprang runt och spelar fotboll och, och, och han, skulle då, han skulle då vara centrum. Eh, hans, hans brist på skicklighet och talang alltså jag själv min brist på det skulle vara det centrala i laget och min och alla andra oduglingar som mest sprang runt och bara skojade. Vi skulle då dra ner de som hade talang för det och som, som hade ett helt annat spelsinne och som såg det på ett annat sätt. För det har vi rätt till. Medan de barnen då inte har rätt enligt Bris att, att excellera på det de kan. För fan. Får man må illa alltså. Ledaren ska inte få välja bort vissa barn anser han. Vilket också ser ut att förbjudas när barnkonventionen blir svensk lag 2020. Ja, alla har rätt att vara med överallt alltid och alla ska bara omfamnas och glöm all expertis, glöm, glöm alla eh, idéer om att någon är bättre på någonting. Han säger vidare så här då, Magnus Jägerskog <hör> Bris eh, generalsekreterare Grunden är att barn har rätt till idrott sen ger också idrott förutsättning för elitsatsningar men varken barnen eller själva elitidrotten tjänar på tidig toppning eller utslagning Det är tydligt från RF-sida att idrott ska präglas av barnkonventionen och därför undvika tidiga utslagningar och toppningar säger Jägerskog På vilket sätt tjänar man inte på tidig eh, tidig toppning. På vilket sätt tjänar man inte på eh, att, att selektera vilka som har talang och vilka som inte har talang? Hur kan man inte tjäna på det? Det är ju fullständigt omöjligt att inte tjäna på det. Man Snälla, söta, rara. Kan man sluta gå till storms mot, mot verkligheten? Kan man sluta bekriga verkligheten någon gång? Alltså, det, det känns sånt där känns hopplöst va? och jag ser jag ser liksom båda här jag ser alla barn som har det som har den här som en bra ledare ser att den här ungen han eller hon hon läser spelet på ett speciellt sätt och, och kan det här på ett här är det naturligt och så ser någon annan som så säger nej han eller hon tycker det är kul. Visst kan damma iväg ett skott, men kommer, kommer utklassas, kommer inte ha vad som krävs. Men de ska vara med i samma lag. Och den ena ska, så att säga, bli sämre på en andras bekostnad. Och den andra ska känna sig bättre genom att göra den bättre sämre. Och det här ska vi på något sätt tjäna på samhället. Låt dem som kan gå vidare och accelerera. Och låt dem som uppenbarligen inte har det spela vidare. Och om det krävs att vi skjuter till lite extra resurser för att kunna ha en sån uppdelning, fine, låt oss göra det. Då. Det har jag inga problem med. Jag är beredd att både ta in skatt och fördela den ekonomiska de ekonomiska tillgångarna på vettiga saker som att följa den naturliga ordningen i, i samhället. Och jävla vad bra folk skulle må av det. vad de unga som kan skulle må bra av att få fortsätta utvecklas. Och vad bra det skulle vara för de som inte kan att få hålla på och skrota vidare tills de tröttnar och, och gör något annat när de inser att nej, jag blir inte särskilt bra på det här. Så skit i vilket att hitta någonting de är bra på. Ja... Skriver du under på kungens resonemang frågar om den här äh, generalsekreteraren han svarar nej. Merparten av alla unga är någon gång med i en idrottsförening. De behöver få testa på saker och utvecklas i sin takt. Man har ingen aning om vem eller vilka av tioåriga barn som senare kommer att bli elit. och Oavsett vilket är idrott, tävling, men också utveckling i gemenskap. Vänta nu. Vänta nu. Man har ingen brist. Jag, jag, han är inte expert på fotboll. Man har ingen aning om vem eller vilka av tioåriga barn som senare kommer att bli elit. Jo, man har ganska bra uppfattning om vilka som har förmågan, vilka som har potentialen att utvecklas. Sen kan man ju se att den här ungen har en jävla förmåga. Men sen efter fem år så börjar han snorta kokain och, och skjuta, eh, skjuta heroin va? och gå på horus eller någonting. Ja då är han femton. Ja, säg om åtta år. Trots att han har eller hon har den här talangen. Så att nej, man vet inte. Men man kan se potential i väldigt unga människor. Men det är ju dumheter att hävda att man inte kan det. En bra ledare, en bra tränare ser ganska tidigt vem som har och vem som inte har det. Vem som är värd att satsa mer på. Vem som, är, vem som inte har eh, potentialen. Speciellt när det kommer till detta. Det gäller detsamma med pianospel. Det gäller detsamma med, med eh, teckmålning. Vem som blir en mästare eller vem som inte blir en mästare. Det är inte så att du vid 18-19 års ålder, liksom, då blommar ut och jävla vad duktig den personen blev på, på någonting som den inte har kunnat överhuvudtaget, bara för att den fick vara med och lira lite boll eller kladda lite på en målarduk eller vad det kan ha varit. Va? Det är ju befängt och det är, det är upprörande. Om något så är detta upprörande, mina vänner. Den här synen som, som jag vågar hävda, för där var så många unga med den här lögnen om att alla är lika och alla kan bli lika duktiga på vad som helst. Tiotusen timmar så blir det allt de sämna. Bara du kör bil, tiotusen timmar så blir du liksom kan du bli världens bästa f Vilka jävla idéer. Och så frågan då, vad vill du säga till en tioårig flicka? eller är pojka som vill vara med i ett lag men inte har fått för att hon inte anses bra nog. Då vill han säga att idrott för tioåringar ska vara breddidrott. Barn har rätt att vara med. Det är ingen diskussion i det avseendet. Det är bara självklart. Att se elitsatsningar i de åldrarna vänder jag mig starkt emot. och Det är heller inte min bild av idrotten att det brukar se ut så. Det är mer avarter. Jag vet inte hur det ser ut men det borde se ut så i alla fall. Ett lag som har elitsatsningar borde vara tidigare på att titta på det. Skolor, som, skolor borde vara tidiga på att se vilka elever som är de här unikummen. Vilka elever har det och vilka har det inte. På ett, på ett jobb, om du börjar arbeta, kära lyssnare, så kommer cheferna där att titta på dig och se har den här personen det som krävs att avancera i företaget eller inte. Har du inte det, ja, då får du gå kvar där. Du, du kommer inte ha några direkta, uh, direkta möjligheter att avancera. Men har du det som krävs så kommer du kanske få extra äh, mycket uppmärksamhet. Och där vill log också kunna gå vidare. Och så fungerar världen. Så fungerar världen. Och det är lika bra att man också lär sig det som barn. Bomoran en Datum i historien. Problemet med folkmusik är oftast att det är för kort. Man skulle vilja ha några minuter till på dem där. Inte sådär 7-8 minuter, men gärna mer än, inte vet jag, 2,5 i alla fall. 1836, den amerikanska uppfinnaren Samuel Colt, tar patent på revolven Colt 45 som han uppfann 1829. Det är världens första användbara revolver och den kommer under 1800-talet göra namnet Colt känt i hela USA. Och vem vill inte ha en Colt 45 av olika årsmodeller? Den här klassiska Western-revolven som, som har gått igenom många. Utvecklingsstadier och finns kvar än idag på olika sätt och med olika utföranden. Vapen, mina vänner, vapen är vackra, vapen är sköna, vapen är fina. Man kan inte ha en annan syn på detta, måste jag säga. Det är jättekonstigt att inte tycka om vapen, tycker jag. 1940, Sveriges, Danmarks och Norges utrikesminister träffas i Köpenhamn och uttalar officiellt sina länders neutrala hållning och önskan om att hålla sig utanför det pågående andra världskriget. Ja, eh, knappt en och en halv månad senare så invaderas dock Danmark och Norge och av Tyskland. Och varför hände detta? Låt oss ta tillfället i akt att titta på lite historisk fakta. Att fortbilda oss lite grann. Eftersom att vi gärna får höra att Tyskland, i någon form av usurpatorisk makthunger, skulle ta över och förslava Danmark och Norge och så. Ja, det stämmer ju inte. Faktiskt, jag är ledsen att behöva säga det till alla som tror det. Varför invaderades? På, eh, Danmark och eh, Norge. Jo, för att Tyskland låg i krig bland annat med Storbritannien. Eh, och storbritannien hade långt gående planer på att invadera Norge. Och även Danmark. Vad säger ni? Ja säger jag. Och det är ingenting som är något hitta på utan det är historiska fakta som finns belagda. Man ville åt viktiga, äh, viktiga naturresurser men också naturligtvis i Norge. Då. Och sen ville man naturligtvis hitta äh, sätt att, att, så att säga, komma närmare och kunna hitta öppna upp nya fronter mot, mot Tyskland. Det är inte svårare än så. Alltså Båda länderna, både, både Tyskland och, och de allierade, hade, hade planer på att invadera Sverige. Det enda som höll oss utanför detta, det var väl i stort sett att, att det liksom inte blev läge för det. Men, men de allierade hade definitiva planer på att invadera Sverige. Om det behövdes så hade också Tyskland. Island invaderades av de allierade och togs över under en period. Bara för att man behövde det som en bra halvvägsbas till, till USA för bland annat då. konvojer och liknande hade inte Tyskland invaderat så hade de allierade gjort det. <skratt> och så där fortsätter det. Det är mer komplicerat än man kanske tror och att att ensidigt skylla på tyskarna i det fallet. Nej, det kan man faktiskt inte göra. 1948, den tjeckoslovakiska, det Tjeckoslovakiska kommunistpartiet genomförde så kallade Pragkuppen. Då de tar makten i landet och inför en kommunistisk diktatur. Och Den kommer att vara i över 40 år. Och De får stöd från Sovjetunionen som då håller på att bygga upp sin buffertzon av satellitstater mot Västeuropa. Man är rädd naturligtvis för ett eh, anfallskrig mot moderlandet Ryssland. Så att eh, ryssarna bygger upp då en buffertzon kring sig med Varsava pakten, var det lider och, och den här typen av satellitstater. Kommunistiska mer eller mindre lydregimer. 40 år av kommunism kommer Tjeckoslovakien som det då heter, att få utstå usch 1986 sången We Are The World som är skriven av Michael Jackson och Lionel Richie äh, <laughs> inspelas då äh, får, får fyra grämmersköteter för bästa låt året, skriva, bästa pop framför och bästa kort. Jag tar upp det här av det enkla skälet att att jag minns det här som en riktig jävla plåga. Det skulle ju samla sin pengar. Då var det ju. Erit var det Eritrea? Nej, Etiopien. Jag minns inte. Men vi höll på i skolan om det här, minns jag. Att vi skulle samla in pengar. Och, och det var världskoncerter och det var en massa hula baloo om det här. Och jag, jag vet faktiskt att jag redan då. Är det där i krokarna? Hade den här funderingen över att. Jag alltså ställde frågan lite om kommer kommer här hjälpa och jag tyckte att det liksom. Jag, jag förstod inte riktigt hela det här. Men det, det skulle i alla fall tycka synd om de här svältande överallt. Och, och mig vetligen så 30 år senare så, så visst, det har blivit bättre i många länder. Men, men jag menar, borde inte alla de här pengarna ha gjort ännu mer? Det är ju någonting som inte funkar med den här typen av bistånd. och Alltså, där här får ni en säck med pengar, grabbar eh, använden vi vet ju alla vad det här handlar om. Vi vet ju alla att det inte fungerar på det sättet. Men jag minns hur man skulle... Vi sjöng den där i skolan i aulan och det var så här... Lektioner om hur synd det var om dem och så vidare. Och visst, alltså, det är väl synd om människor som svälter. Det är inte det. Jag är inte okänslig på det sättet. Men det hade ju varit kul om de hade problematiserat det hela lite grann. Så jävla dumt allting. Det är det. Det är så dumt. Jag tycker det är jobbigt när det är dumt. 1991 däremot, då var det inte dumt för att då så samlas utrikesministerna för de sex återstående medlemsländerna i östblockets allians då, Och det är Bulgarien, Polen, Tjeckoslovakien, Rumänien, Ungern och Sovjetunionen och de håller möte i Budapest. Och där beslutar de officiellt att upplösa hela Varsovapakten. Och det gör man då 1991. Och det finns en del löften från NATO liknande om att man skulle inte expandera och sådär man har lite överenskommelse och sånt där. Och än idag så hävdar vissa att de bryts lite då och då. Att det inte var riktigt schysst allting och sådär. Jag vet inte, jag kan för lite om ämnet. Kan för lite om ämnet för att, för att kunna uttala mig om det. Nåväl, mm -mm. lite formaliga då mina vänner. Jag vill tipsa, fortsatt tipsa om urnord.com urnode.com där det finns trevligt hantverk av olika slag. Det kan vara smycken och det kan vara annat trevligt som dyker upp där. Och Det som är bra i Kråksången är att om du handlar där till exempel en liten torshammare till frugan eller en större till dig själv kanske, så går 10% av det till Svenskarnas Husinsamlingen. Och det tycker jag är trevligt och bra. Sen har vi ju baritrad.com där undertecknade har varit med och tagit fram lite trevliga motiv till t-tröjor och college-tröjor och liknande. Som man kan tänka sig kanske vill ha på sig. Va? Och det är samma sak där. 10% går till svenskarnas husinsamlingen. Och det är inte illa. Det är inte illa. Sen som sagt, plusprenumerant är alltid en bra idé. svegut.se-plus varför inte när du ändå håller på kika runt på, på nätet, gå in på det fria sverige.se dels för att hjälpa till med huset naturligtvis, men framförallt för att läsa på om föreningen bakom svenskarnas hus så är du inte medlem så. Ja. Varför inte? Kan du hitta bra argument till att inte bli det så jag gärna höra av dig för att eh, jag känner nog att det inte riktigt finns. Utan det är en, en jäkla bra idé på alla sätt du viste det där. Jäkla bra idé ska ni veta. Att det är. Mm. Snart är det dags för Daniel utöver. Daniels timme. Och uh, sen är det ju morgon med svegot klockan 09:00. Och jag kommer inte vara med idag. För att jag ska ta med min bil till läkaren. Ja. Han, han, han, hon behöver lite omvårdnad i, i, Det är inte som det ska Riktigt i den här gamla Gamla Bertha där va? Så att det, det behöver undersökas lite Så det blir mekaniker för mig istället Men eh, jag är tillbaka naturligtvis 0700 imorgon Eja. Sen så tar ju dagen vid då. Så att gå in på Svegot med jämna mellanrum Så kan du Så kan du vara med och se Vad som händer och Läsa lite om det viktiga som har varit det är alltid bra att jag gör det. Själv så ska jag väl jobba vidare så fort det blir tillfälle till det. Men, men som sagt, ut, ut med bilen en liten stund. Jag ska också ut och gå. För att jag har börjat med en... Eller börjat med en Jag, jag, jag insåg att jag höll på att bli försoffad här, kan ni veta. Det, det är problemet med att arbeta hemifrån. Att man behöver i princip inte gå någonstans mer än till affären när det behöver fyllas på i depåerna. Och jag kände att jag hade blivit nu på tok för, för bekväm så att eh, jag fick av tanten en sån här armband eh, i en trevlig turkosfärg där man kan se hur långt man har gått va mm -hmm. och jag fick ju, jag blev ju lite sådär dåndimpen när jag insåg att jag typ inte gick någonting så att eh, igår så, så tog, jag, tog jag mig för att börja gå då och jag, man ska tydligen uppnå då man, man ska gå tills det här armbandet så sådär durrar till då, va? Och då har man gått 10 000 steg och det ska man tydligen göra varje dag. Gud vad långt det är med 10 000 steg för övrigt. Långt mycket längre än jag trodde men nu ska jag göra det tänker jag varje dag. Det duger liksom inte bara att stå och lyfta vikter utan ut och röra på sig lite också. Och nu har det ju blivit sådär trevligt va? Våren börjar komma, solen eh, dyker upp och det blir den eh, mellan 8 och, och 12-15 och grader varmt som man kan ha skjorts på sig. Och så där. Det, det blir trevligt att gå ut då. Så det ska jag också se till nu här och, och hålla. Det är bra att ut röra på sig lite grann. Borde alla göra lite mer såklart. klart. Och kan jag så kan du. De brukar ju ha sådär på radio ibland: att man har sådär att man hjälper varandra. och så. Jag vet inte hur det fungerar, men, men jag, jag initierar nu en sån här: ta i tur med dig själv människa utmaning eller någonting. Att vi hjälps åt här nu och är duktiga. Och nu börjar den lysa också, den hörde att jag pratar om den. Så armbandet börjar lysa på mig, trevligt. Ja, nej, det finns ingen anledning för mig att stå här och babbla på helt utan, helt utan att ha något vettigt att säga. Utan vi får nöja oss och så här. Och så får vi höras igen 0700 imorgon naturligtvis. Missa inte nu Daniel och hans timme. Jag igång ungefär fem minuter här på och Medan ni väntar på att han kommer igång så gå ut och dela lite på, på sociala medier. Skriv att nu börjar det eller någonting. Så där. Hjälp oss att driva in trafiken så att fler personer lyssnar. Det är alltid bra om vi får fler människor som lyssnar på det här. <går> Ibland säger vi någonting klokt och intelligent. Och det är ju inte dåligt, det inte men i väntan på godå så tackar jag för mig. Jag önskar er alla en trevlig dag. Ta hand om varandra, ta hand om er själva och glöm inte. Det, det viktigaste av allt. Ge aldrig upp. God morgon med Magnus. Precis. Precis, ni förstår att det har ju blivit morgon igen va Och det har till och med gått och blivit måndag den 25 februari 2019 Vet ni om ni har lyssnat på Magnus, jag tror dock inte att han nämnde att det är den 56 dagen på året i den gregorianska kalendern Och att det återstår 309 dagar av året Ifall det inte råkar vara skottår, tror jag var det inte det är år va Det är väl var fjärde år Um, ja Kuwait nationalnå vi gratulerar Sigvard och Sivert och vi säger också såklart god morgon till alla i eh, chatten bland annat hur i? jag satt och hängde lite med er här när Magnus satt och pratade och det tänker jag väl fortsätta göra nu dock så eh, får ni sluta tagga er med er i chatten, då plingar det till här och så hör alla det så eh, sluta, sluta med det helt enkelt um, ja älgen är över, ja ni har haft det i helgen. Jag hade en bra helg faktiskt. Det här började det på lördagen med att åka till vårt hus. Vårt fina hus som vi har. Alla medlemmar. Det jag Sverige och gjorde något så oerhört världsligt som att gräva en hel del grus. Svenskarnas grus. Det tyckte jag var roligt. Och vet ni vad jag märkte då? Jag tänkte så här, ja, men nu när man är så himla hälsosam och man är på gymmet och man är så stark och man röker ju inte och man ja man är ju hälsan själva några skottkörde grus ska väl inte vara några större problem för mig att lassa ihop oj oj oj. kan jag säga det tog väl ungefär en kärra innan jag var helt ont trött i ryggen, trött i benen, trött i armarna trött i huvudet, trött i själen trött mest överallt och det är inte så konstigt för vet du, alla som har gymmat en längre tid. Att det är en otrolig skillnad på gymmuskler och ja, ska man säga riktiga muskler. Vad jag med här? Jo, men jag är jättestark i ryggen. Jättestark i rygg har jag. Om den får göra det den har tränat för. Den tränar man för att lyfta en stor tyngd precis rakt upp på ett väldigt speciellt sätt. Det vill säga marklyft. Det är såklart något helt annat när man står med en spade och härjar i en grushög och ska liksom lyfta snett och sådär. Då måste jag säga att jag var lite besviken över att jag blev. Okay, jag blev inte, inte jätteanford på något sätt. Men jag blev. Jag blev, ähm, jag blev trött liksom. Och det. Äh, jag tycker väl att nu när man inte röker borde man ha mycket bättre. Bättre kondition på något sätt. Men det får man ju inte om man inte springer. Jag får väl helt enkelt börja springa. Det är inte det roligaste tycker jag väl Men just jag på tal om det Ni i chatten här, ni får gärna ligga på lite Jag har haft lite mikrofonproblem Den har ju sprakat lite här Jag tror jag hittade felet igår Det var en kabel som var lite utskruvad helt enkelt Men om det sprakar eller ploppar eller något här, otrevligt, Så så här får ni helt enkelt säga till Jag har ju medhörning här Men det är inte alltid, det är inte alltid. den vill vara med kattuglan hälsar här i chatten Att eh, grävning är ett otroligt bra sätt Att träna Mitt gym och så är det ju såklart, jag har ju aldrig varit i bättre form än när man var byggsmed. För då, då har man muskler som, som funkar. Man tränar verkligen hela kroppen, såklart. Men om man inte har ett sånt arbete så ska man såklart gå till gymmet. Och även om man har ett sånt arbete så skulle jag ändå hävda att det är ganska bra att gå till gymmet. Just för att förebygga ryggskador och sådana saker. Så skrev i chatten att mitt gym är pralinlyft. Det skulle jag väl kanske inte dock... Det jag har man märkt nu när man sitter i bilen mer än innan så blir det ju också så att man promenerar tyvärr mindre. Och det känner jag direkt faktiskt. Jag har länge misstänkt det här att, att jag inte levt kanske sådär jättehälsosamt liv. Men ändå varit i väldigt bra form om jag jämför med andra som varit i liknande situationer. Jag tror att en stor del har varit på grund av att man har promenerat väldigt mycket det tycker jag ju om att promenera. Det är alltid, eller inte alltid, men det är en, en trevlig sysselsättning. Men också utan körkort så får man ju gå till om det så är en liten svängning till affären. Utan jag, jag bodde i Göteborg så hade jag ja, kanske en timme utan en kvart till affären och så ungefär lika lång tid tillbaka. Och det gör ju en väldigt stor skillnad. Om man promenerar en halvtimme per dag eller till bilen 30 sekunder och sen 30 sekunder in till affären. Och det är liksom... Eh klogga loss systemet på något sätt att vara helt orörlig det finns ju som ni vet mycket vetenskap som, som visar på att, att, att sitta helt stilla sittande eh, sätter ju kroppen i en sorts koma och vi, och nu för tiden får jag säga vi då, nu när man också har blivit en latmask som det verkar kan ju leva en vecka i sånt här närmast ett vegetativt tillstånd där vi inte blir svettiga eller knappt får upp pulsen. Man släpar sig från kontorstolen till hallen, tar på sig skorna, släppar sig ut i bilen, puttrar iväg till affären, släppar in i affären, går runt där. Inte bra. En gång per dag i alla fall behöver man få pulsen. Om det så är som Magnus gör, utan rask promenad. Eller eh, göra lite armhävningar hemma. Eller så där prova på det i alla fall jag, jag som är i det här mellanläget här nu som, som jag så ofta är, jag ofta är mellanlägen i mitt liv mellan två olika stora förändringar känner verkligen skillnaden alltså. och det, när man hade grävt lite i svenskarnas hus så, så plötsligt så pignar man till liksom. hela, hela kroppen mår bättre man tänker bättre man tänker finare man tänker mer korrekt helt enkelt och man, man blir gladare så utrör på er Kiwi Vet ni ju. vi ska ju dra eh, vinnaren här framåt fredag någon gång, kanske att vi drar den till och med på torsdag och presenterar det på fredag Kiwi and the dogboys fast nu är ju the dogboys struket så det är bara Kiwi men inte så bara eh, han kommer hem till er och spelar hemma hos er och så är det lite parti. och lite trevligt och man pratar lite och sen drar man en låt till sen kanske man till och med äter någonting och sen är det dags för ytterligare en låt hur gör man då när för att få hem Kiwi till sig? Jo, men det har jag tänkt att jag ska berätta för er precis just nu. Man gör så här att man skickar in en hundring minst till vårt hus. Man går in på detfria.sverige.se och donerar 100 kronor eller mer till svenskarnas hus. Och så märker man den här, med, med den här donationen med Kiwi. Och då är man med i utlottningen då kanske på fredag får man höra sitt namn sägas här i radion: Att uh, grattis, grattis. Just du kommer få hem kivi till dig. Uh, jag tänkte, vi kanske ska ta spela en kivilåtaxis. Det var faktiskt länge sedan. Um, det är här vill man ju såklart inte missa. Så, så går ju också pengarna till en väldigt, väldigt god sak. Den går till, till vårt gemensamma hus. Jag satt och skrev om det här igår faktiskt. Och jag hinner liksom upp mig på detta. Gemens, gemensamt gör men vi. Vi vill göra det gemensamt. Vi gör det gemensamt. Men det är bara för att. Det är en sak att säga det. Jag kan säga det, ja, vi borde hjälpas åt. Och tillsammans så kan vi, skulle vi kunna göra hit och dit. Och vi skulle kunna göra så, och vi skulle kunna göra det. Men det ska ju som ni vet göras också. Och med Svenskarnas hus har vi ju verkligen bevisat det. Med lite organisation och med lite vilja så kan vi på en relativt kort tid bara ta våra resurser. Alla tar en liten del av sina resurser och lägger in en stor, stor hög. Och så gör vi någonting som är bra för oss alla. Skulle ju kunna vara det här som kanske man från början menade att skatten skulle gå till. Att alla ger lite grann och då kan man hjälpa varandra och man kan bygga vägar och sådär. Nu vet ni ju såklart lika väl som jag att skatten inte går till sådär jättemycket bra saker längre. Men vi i det för Sverige såklart kommer det alltid se till att pengarna går till sånt som är bra för svenskarna. Kan vi ta det bidrag kanske? Det är liksom alldeles för dåligt att kripa på sistone. Vad tycker ni i chatten? Vilken kivelåt vill vi spela? Ska vi låta er avgöra sån här härlig måndag? Vi drar igång lite långsamt. Just det, det kan jag säga medan chatten bestämmer här vilken kivelåt vi ska spela. Det är ju egentligen jag och Jon Lindén som ska prata idag. Men Herr Lindén är bortrest så det får bli... Ska ska försöka spela in ikväll så vi kommer nog köra det där lite senare i veckan. Oj, vad kul att få sjunga tillsammans med som Jag här skriver Katuglan. Ja, pre mycket all sånt här. Det tycker jag är en grej vi ska ha med i, i Svenskarnas hus. Att vi har lite så här. Man sjunger med. Hur man sjunga med det är så trevligt. Det blir så en här, härlig, härlig gemenskapskänsla. Um, jag tycker chatten är lite seg Ja, ah, AFS, slåten säger selecant. Ja, den är så himla tidspunden bara. Um, jag tänker nog vi ska ta det ska komma en dag. Heter den så. Uh, ska titta här. just det, det ska komma en med igen, The Dogboys den kör vi, för den tycker jag om och uh, jag får ju bestämma va När allt omkring dig så bittert är När svenska normer bara blir till besvär, då bör du nog ta och tänka om Mänskarna rör sig åt ett annat håll Du går runt och där allt som i vitt Håller föredrag som expert på rasism ämnet MSN är så objektiv Och sanningen där är något exklusiv Det ska komma en dag Då du inte är lika glad Att du gick din väg och sve Jag såg, jag såg. vem som man kan lita på Och sen du skick din väg ifrån mig Livet visar vem som man är Det är man gör, det bildar en karaktär Du gör allt för att vara god Men det var inget mer än massa tomma år. Allas lika värde om och om igen Gäller alla utom om vita men Det ska komma en dag Då du inte är lika glad Att du Försikt din väg Och svek För nu, nu Vet jag så Nej, det får ju bli Kiwi här hela veckan. Långt känner jag i Daniels timme. I den mån vi kan klämma in det. Vi har ju rätt mycket att spela. Jag kan inte bestämma mig där. Jag, jag tycker ju det är lite tråkigt med föreinspelat. Jag, jag måste ju känna det. Men jag tycker också det är så himla bra allt det jag har här. Eller allt det vi har. Jag tycker ju om jag tycker om, Klaus Kvart. Jag tycker ju om när jag och nu pratar. Jag tycker ju om friberedskap. Jag tycker ju om livet, döden och evigheten. Jag tycker ju om... Svenssons historia. Det är inte så mycket att välja på. Ja, jag tycker såklart väldigt mycket om att prata med, med Martin också från Radio Bubbla som jag ska göra imorgon. Eh, och jag har ju såklart tänkt på om man skulle utöka. Ska man ha kanske mer än en timme? Men, men nej, inte än riktigt. Vi får nöja oss med blott tre timmar direkt sändning varje dag. I alla fall ett tag framåt. Um, så här va. Ska vi se... Mm angående fri beredskap och så här, bara en liten tanke jag satt och läste här i morse om, om nyheterna och så Har hade börjat snacka om elransonering jag ska se om vi tar upp det sen i morgon med svegot och, och ja men det är ju den här eviga tanken det teoretiska, ja oj samhället kommer att kollapsa och hej och har ni mycket ravioli hemma annars dör ni men det är ju det att få det till en, en konkret handling också och man har inte den så skjuta upp det där jag är relativt förberedd det får jag ändå säga, även om jag tycker det är svårt att vara förberedd i en lägenhet, men jag, jag klarar mig ett tag, mycket tack vare, som ni vet, min, min campingutrustning, för klarar mig i skogen ett tag så ska jag nog klara mig i en lägenhet också men det är ändå svårt att tänka sig in i vad det faktiskt skulle innebära för i morse här, skulle jag koka mina ägg så jag satt på äggen och så gick jag vid datorn och pillade lite och började förbereda detta programmet och så gick jag tillbaka sen till spisen för jag tyckte den hade inte blivit koka än, och då funkande spisen. Oh, bara det. Det lilla uh, spisen pain nu tänkte jag. Det är, vad, vilken, vad det innebär mycket jobbigt för mig. Hur ska jag äta nu? Jag måste göra allting i ugnen. Oj, oj, oj. Oj, vej. Hur ska detta gå? Uh, nu visade det sig att det var bara jag som hade råkat låsa spisen. Så det där är barnsäkrarna. Så <laughs> på en knapp där bara så fick jag igång det men, men jag menar, den lilla, lilla lilla förändringen i mitt liv skulle, skulle vara så jobbig tycker jag och då hade jag såklart el och värme och ljus och, och en ugn och allt annat sånt här det var en liten sån wake up call och jag har hört mycket gott faktiskt om det här nedsläkt land som går på SVT nu som är någon slags ja, inte docusåpa men som jag förstod det så, så låter man vanliga människor leva i ett Sverige där elen har gått titta på den verkligen och det finns ju om man, om man är lite lat där och har lite pengar man kan köpa sina färdiga eh, färdiga nöd, nödpaket från, det bara söka på det, eh, preppingpaket eller nödpaket eller något liknande beställ en sån då om man inte orkar om man inte orkar med något annat för det, det kommer vara otroligt bra att ha tänkte på när jag stod och velade om jag skulle köpa första låda till bilen tänkte man så här nej, äh, när ska jag använda det med. Ja, om jag kommer behöva det en vacker dag så så kommer jag vara otroligt tacksam att jag la de här några få hundra kronor på att rädda någons liv. Eller kanske mitt liv. Eller bara om man får något skit i ögat så är det väldigt bra att kunna ha lite ögonskölj. Så, förbered er. Jag såg att... Gula västarna har ju haft demonstrationer över Sverige här igen, nu under helgen. Och tyvärr såg jag att det var väldigt dålig uppslutning i Göteborg. Jag på lite filmer därifrån nämligen. Och detta trots att Ingrid Carlqvist var där och pratade. Hon brukar ju dra en hel del människor. För det är lite på vad detta kan bero på. Och nu lämnar vi helt därhän-diskussionen om hur mycket nytta det gör att demonstrera på det sättet. Det har vi pratat om så många gånger innan. Det var i Göteborg, så det var Göteborgs väder såklart. Det vill säga typ tung, tjock dimma och det regnade säkert och var så här märkligt kallt. Det var plus tre men känns som minus 40 grader. Men jag tror också att det är mängden demonstrationer som gör att färre kommer. För man, man och du pratade också om mig själv, man, man förväntar sig något oklart när man går på en demonstration. Man kanske förväntar sig att just den här demonstrationen som ska bli den förlösande som gör att människor äntligen ska vakna upp på något sätt och det är klart klart den inte blir den. En, en sån demonstration kommer ju aldrig, en sån demonstration kommer inte finnas utan det kommer vara någon slags samling i så fall av de här sakerna. Eh, kan också vara den här revolutionära tanken som, som många vaknar många upp nu som är till dessa tider och de är arga och posta på Facebook att nu får du nu vara nu kom igen nu, nu får du inte sitta hemma längre, nu måste du verkligen visa nu måste du verkligen visa att vi är missnöjda den energin gör att man tar sig till Göteborg eller till Malmö eller ut ur lägenheten eller vad det nu är som gäller men den har också en trend som försvinner ganska fort man är arg, man är upprörd, man har läst någonting om islam och sådär, man går och demonstrerar man visar sig missnöjda, man sjunger kanske du gamla du fria, man har på sig sin gula väst man pratar upp och med folk som är i närheten, vilket är otroligt förståeligt. Men den här energin så lägger sig ganska fort. För man gick dit och det hände ingenting. Och Man kanske gick dit nästa vecka också och det hände ingenting då heller. Och då, inte det att man ger upp men jag skulle tro att folk tröttnar lite på det. Man skiter i det där till slut. Den här nyheten då, som man har som att Sverige är på väg och kollapsa, mer eller mindre. Den man vänjer sig vid den tanken och vänjer sig vid att leva i det. Och plötsligt så var man inte så intresserad av att gå på demonstrationer längre. Och det vi alla behöver lära oss, det är ju ett... ett ska man säga, det är inte, inte bara nu det gäller, utan det är också långt, långt in i framtiden. Man måste försöka hålla ut. Planera sin tid så man pallar. Arbeta, som man säger, långsiktigt. Mm, Oj, jag ser bara här, celebrerat, skriver Klaus och Johnny måste vara kvar. Ja, ja, det är ingen planering att lägga ner någonting. Nej, det skulle kunna vara därför då tänker jag som det var så himla dålig uppslutning Men jag var inte där, jag har inte sett talen och sådär Vi hoppas det var bra ändå, det måste ju, inte vara, måste ju inte alltid vara många människor Det kan ju vara väldigt viktigt ändå Och man vet aldrig om just den här demonstrationen i Göteborg Fick en person där att komma på en jättebra idé Som sen kommer att visa sig vara jättenyttig för oss i framtiden Eller om det var två personer som träffade varandra på den här demonstrationen Som, som tillsammans kommer att göra något jätteviktigt Garanterat är det väl att det är en annan som dök upp kom för första gången och känner sig plötsligt med en gemenskap som är så viktigt. Angående vad Celebrin skriver där om att Klaus och Johnny måste vara kvar det finns inga tankar på något annat. Dock är det ju så att till exempel Svensons historia vi börjar närma oss slutet på boken där. Livet, döden och evigheten. Där ska vi gå igenom de nio dygderna. Börjar också, börjar, början på slutet har börjat. Vi har en träningspodd som ska lanseras som kommer fylla upp lite. Men utöver det så ja, kom igenom med liksom programförslag. Vad ni skulle vilja höra. För eh, ingenting varar för evigt. En bok tar slut och dygderna tar slut. Och även jag och Robin i friberedskap. Vi har en hel del ämnen kvar men vi har inte hur- Många ämnen kvar som helst. tror föreslår Celebren. Ja, tveksamma. Tvek, tvek på den. Vi läste Eva-Marie Krönika på Svegot från i helgen. Eva-Marie Olsson som skriver så bra för oss. Hon frågar sig hur gick det sen för den misshandlade SSU-flickan? Det var då Malmö 2014 en ung flicka, medlem i SSU, som får jag anta kämpar för allas lika värde. där. påhoppad mitt på blank eftermiddagen. Slagade magen, spottade ansiktet av två män med rakade skallar och korta, tjocka jackor. De här männen hade alltså flytt från 90-talet, verkar det som att ha tagit sig hela vägen till 2014. Jag har också kallat henne för, ursäkta mitt språk, feministfitta upprepat något som man hade sagt i ett tal som man hade ett, ett år tidigare. Det var ju 2014 supervalåret. Det var ju EU EU-val och också allmänt val. Som ni förstår så är det väldigt låg sannolikhet att två skinnets gav sig på en 16-årig tjej slog i magen och spottade på honom. Men alla de här små händelserna som, som du och jag kan skratta åt och tycka, gud vad fånigt tycker kan de gå på det där? Det sätter sig ju folks undermedvetna. De läser detta, de kollar såklart inte upp det utan de får bara sin, sin verklighetsuppfattning förstärkt att sådana som röstar på SD eller AFS eller liknande är egentligen väldigt våldsamma människor som går runt om och misshandlar 16-åringar. Ehm, därför det är väl därför de ljuger om detta för de, de förstår, ja hur mycket de förstår men, men kanske förstår de att att det här fungerar. Att skrämma människor. våld vill ju inte svensken förknippas med överhuvudtaget. Vilket är lite synd faktiskt. Nu är inte jag för våld på det sättet. Men jag är inte heller emot det. Våld behövs ibland. Blir man bemött med våld så måste du kunna svara med våld. Till exempel. Jag kan tycka det är lite väl mycket inkande. Som vi har med gula västarna i Frankrike till exempel. Så tycker alla nästan som uttalar sig säger att ja, det är jättebra det de gör men... Det är synd att det måste vara så våldsamt. Och ja, det är synd att det måste vara så våldsamt. Men, men vad tror ni om, om gula västarna hade varit, inte varit våldsamma överhuvudtaget? Bara accepterat det polisen som sa till dem. Det polisen sa till dem och, och gått därifrån då i många fall. Eller kanske fått höra att nej, ni får inte demonstrera längre Gå härifrån. Då hade det inte blivit någonting överhuvudtaget. Det är staten som är våldsam. Staten har våldsammonopolet i alla fall i teorin. Du kan prata och diskutera skriva debattartiklar rösta kanske Du kan skriva saker på internet Du kan göra poddar Du kan göra ganska mycket på ett sätt, till och med i Sverige Men du får aldrig bli fysisk överhuvudtaget nästan Du kan ju försöka en sittdemonstration till exempel men om polisen eller makten inte vill ha det där så kommer de att med våld avlägsna dig därifrån. så alltså, sånt obehagligt klippar tycker jag, väldigt obehagligt I det lilla från det var från Malmö. Jag vet inte riktigt bakgrunden, men, men det var en kille som så pratade med en liten otrevlig tjejpolis som de ju så ofta är. Ja, hon hade gått fram till honom för att han hade stått och filmat polisen och då krävde hon legitimation av honom. Men han sa att nej, det behöver inte jag. Det behöver inte jag visa. Nej son, men då är det, ju, det är ju väldigt misstänksamt och då kommer vi anta att du är efterlyst. Ja, sa hon. Får jag gå härifrån nu? Nej, så Du får, får du inte göra. Vi måste vänta på min kollega. Ja, sa jag Är jag frihetsberövad? Nej, nej, nej. Jag var absolut inte frihetsberövad. Han var inte frihetsberövad men han fick inte gå därifrån. Och på ett sätt kan man väl förstå polisen här, alltså hur de resonerar. Varför vill du inte visa lägg? Men, men å andra sidan det vara ett samhälle där, där polisen kan lägga alla som, som filmar dem. Och oh, så otrevlig och dryg Den här lilla tjejen. Jag tänker att det ligger lite i, ligger lite i, kvinnans, lite i kvinnans natur Att vara sådär otrevlig Även i männens givetvis men, oh, Ni vet ju kvinnliga poliser Jag ska inte gå in på det här, Men jag, jag, jag tror inte det är någon bra idé uh, i, I allmänhet alltså Det är klart att det alltid finns undantag Och sådär det var inte alls det jag skulle prova. Oh, vad jag väl iväg väg med här. Vad var det jag skulle i om, ja, var det precis dålig uppslutning? Eh, nu tycker jag att det verkar som micken strular här igen. Hur är det där ute? Mina ljudvågor ser inte bra ut. Vad säger ni i chatten? Är det fortfarande strular om micken? Alltså? Det är ju så typiskt. Eh, jag får skriva här. Kattugland skriver något jättebra förresten. Vi tar byter här. Kan vi lyssna och involveras lite grann i sändningarna? Kort intervjuer, någon läser en egen dikt, en annan tar upp sin egen upplevelse. Absolut! Det där har vi bättre om hur många gånger som helst både jag och Magnus. Det verkar som klappkastmik här, säger Broken Down. Vi tar och byter. Så där gör vi istället, ja det verkar som att det fortfarande glapp i kontakten där jag får ta och kolla det här efter sändningen jag har som satt och testat jättemycket här i helgen det är så att man har en till jo men vi vill jättegärna involvera våra lyssnare såklart det är bara det att då får ni ju faktiskt ta och skicka in ett julklipp till exempel eller skriva till mig och säga, hörru du Daniel jag skulle vilja att jag skulle vilja bli intervjuad kan inte du ta och ringa upp mig? Eller jag har en dikt jag skulle vilja läsa upp. Eller jag skulle vilja berätta om när jag var i tvättstugan förra veckan. Eller jag skulle vilja säga vad som hände på bussen. Eller jag skulle vilja berätta ett fantastiskt fint recept. Det är bara att höra av er. och Som jag fick välja skulle vi ha ett inslag i veckan minst. Där vi hör från lyssnarna. Jag har alltid velat ta en sån här tänker en, en telefonsvarare. Typ. Där man bara ringer in så kan man spela upp det i bästa fall efter varje program, det har varit fantastiskt som 2, 3, 4, 5 personer ringer in varje dag olika personer då, rimligtvis så vi vill hemskt gärna involvera lyssnare, det var bara mejla mig på danielsnabelasvegot.se så löser vi någonting och som ni vet har jag torsdagsintervjuer där jag pratar med alla möjliga, och jag vill inte bara ha så kallade kändisar där, jag vill även ha jag vill prata med just dig Just du som lyssnar här just nu. Och det är ingenting liksom att vara nervös över. Det, sådär. Mitt jobb är att få folk att prata. Så jag sköter det där utmärkt. Bara du har någon, någon grundtanke ungefär vad du vill prata om. Alltså om du vill prata om politik eller om du vill prata om idrott. Vi har ju, eh, jag Rasmus pratar ju om att gå utanför boxen och, och våga prata med folk man inte känner. Och innan det så... Ja, och eh, jag Vi pratar ju om träning innan det. Jag tar den utmaningen, säger Katuglan. Jättebra, mejla mig då kattugglan på danielsnabelasvegot.se. Ja, det är sladden som är problemet om vi ska prata om mikrofonen. Och jag trodde jag hittade felet här i fredags. Det var nämligen en koppling som inte var tillskruvad riktigt. De har inte den så lossna på sig. Men det verkar som problemet sitter djupare. Det kanske är själva mycken som har gott. Tråkigt. Men eh, nu gör vi så här tycker jag att vi ska lyssna på lite vad Klaus har att säga. Han brukar ju ha pratat om här genom veckorna som har gått. Välfärd, välfärdsstaten, räntorna man ska hedra sin far och sin mor. Budorden, familjepolitik demokrati. Språkliga käpphästar också. Men nu ska faktiskt Klaus ge oss en liten kurs i att tala. En med, klaus, en med nu klaus kvart. En, kvart med klaus, en med klaus och ingen annan Jag ska hålla en liten talarkurs här i veckan. Då har jag förberett mig lite igen för det. Och jag är en ganska van talare så att jag har lite, utvecklat lite knep under åren. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom lite av dem. Och talar är någonting som man alltid har nytta av. Ingenting behöver vara rädd för om man övat och förberett sig. Till att börja med kan vi börja med de här klassiska... Eh, ...ethos, logos, patos. Antikerna brukade tala om de här tre komponenterna... ...för ett framgångsrikt tal. Ethos handlar om att överbrygga gapet... ...mellan talaren och publiken. Eh, beroende på vad det är för tal... Så kan det vara ett ganska stort gap mellan åhörarna och den som talar. Om det är ett förmaningstal. man säger till folk vad de ska göra till exempel. Så finns det alltid ett sånt naturligt gap. Ingen vill bli tillsagd vad de ska göra. Eller om de är fel och så vidare. Så att Då handlar etos om att överbrygga det här gapet. Och övertyga åhörarna om att men vi är egentligen på samma lag. Jag vill ert bästa. Och ni vill mitt bästa. Och jag är som er. Jag bara råkar stå här och tala men jag är inte bättre eller annorlunda än er utan vi, är, ja, vi hör ihop. Det är etos och det kan man göra på olika sätt. Man kan berätta om sig själv så att de ser att jag är en människa. Man kan berätta en rolig historia. Det handlar alltså om att få åhörarna att, att släppa garden så att de är öppna för budskapet. Etos. Mycket viktigt att börja med. Sen har vi då logos. Och här kommer då förnuftet, argumenten, logiken. Det gäller då att övertyga. Har man då förberett åhörarna på att, att vi, är, vi hör ihop, vi är på samma lag. Då blir det mycket lättare att övertyga med förnuft. Jag vet ingen människa i världen som man kan övertyga enbart med förnuft. Och logiska argument. Inte ens om det är för deras eget bästa. Utan det handlar alltid om de personliga relationerna. Litar jag på den här människan? Han säger att, vill, att han vill mitt bästa, men hur kan jag veta det? Men logiskt handlar det i alla fall om att göra logiska, sammanhängande argument. Att förklara för åhörarna. A leder till B, B leder till C. Du vill inte ha C. Alltså vill du inte ha A. Och då kan man använda sig av historiska exempel för att bevisa, Man kan använda sig av ja, ren logik, matematik eller vad man nu vill ta till. Vad som nu passar då för den här Så Sen har vi den tredje komponenten, patos. Det är känslan. Hur får man en att människorna är åhörarna att verkligen vilja det här. Hur, hur eldar man massorna, så att säga? Hur får man med deras hjärta? Och eh, tyvärr är det så att den här delen är den som är- kanske nästan viktigast när det gäller att övertyga någon. Eh, och eh, ja, här får man helt enkelt- eh, Appellera till åhörarnas känslor på olika sätt. I politiken är det populärt att tala om barnen. Det handlar om barn. Det är ett sätt att, att väcka patos hos åhörarna. Det här är de tre klassiska benen i retoriken. Sen handlar det om att sen finns det ju en massa andra saker man kan göra- men man kan säga så här också, för att ge exempel på det här. Jag har alltid varit intresserad av, av retorik och eh, i min ungdom så fick jag en bok av Kurt Johannesson som var en eh, retorikprofessor i Uppsala. Och han tog upp ett antal tal då som han rekommenderade som visar på de här tre egenskaperna, eller de här tre ja, kvaliteterna då, på ett väldigt tydligt sätt. Det finns naturligtvis många, men han tog som exempel Martin Luther Kings tal, I have a dream. Och han tog också upp Josef Goebbels tal om det totala kriget. Och grejen med god retorik, det är att även om man inte håller med budskapet så ska man, om det är en, en bra talare så ska man ändå bli medryckt. Man kan nästan inte låta bli att vilja vara med i det här totala kriget eller i medborgarrättsrörelsen eller vad det nu är för någonting. Det, det, det är kännetecknet för en god talare. Själv så brukar jag också använda lite andra, lite mer taktiska, praktiska knep. Jag tycker om att krydda lite med citat. Det är lite grann som att få eldunderstöd från någon annan. Titta, han säger samma sak som jag. Fast, ja, kanske lite bättre. Men när man använder citat så tycker jag också om att jag tycker, jag uppskattar mycket i alla fall att få höra sammanhanget av det här citatet. Vem var det som sa det? Varför sa han det? Och berätta lite om den här personen, det gör det mer levande. Att tala handlar om att, att, att göra någonting levande, att måla upp en bild. Någonting annat som jag brukar göra är att jag brukar försöka lära ut någonting. De flesta människor tycker om att känna sig smartare efter att de har hört ett tal eller läst en bok. Han får en liten aha-upplevelse. Det kan man nästan vad som helst som, som du har lite insikt i. Och extra poäng om du kan göra en liknelse av det här också. Det är vad jag kallar för Jesus-pedagogik. Han var ju en av de mest framstående retorikerna. Och det finns oerhört mycket att lära sig av, av hans knep och tal och uh, ständiga duster med judarna i Jerusalem. En, annat, en annan sak som är bra att göra det är det här som kallas för show, don't tell. Alltså tala inte om för folk att någon är dum i huvudet. Utan visa det istället genom att ge exempel på det. Så kan människor själv få ta sista steget. En bra bok till exempel berättar ju inte allt utan den låter ju läsaren tänka lite grann själv. Samma sak bör det vara i ett bra tal. och eh, tal behöver vara konkreta också inte bara fylld av högtravande ord och floskler ge konkreta exempel på saker och ting Sen gäller det att undvika olater av olika slag att humma eller smacka eller eh, ja jag har väl också såna nu hör jag när jag hör mig själv eh, jag pratade med en talare här om dagen faktiskt som jag hade hört några gånger och sa att du har två saker som du bör göra för att direkt förbättra dina tal. Du är för en bra talare. Men sluta smacka i slutet av alla meningar. Och eh, sluta humma och lägga in humpauser. Och eh, när han slutade med det så hörde jag honom, jag hörde honom senare i ett tal. Och det var bra mycket bättre. Om man, om man drar sig med olater så... Den, hörare, den åhörare som lägger märke till de här olaterna, han kommer inte höra någonting av ditt budskap. Han kommer bara lägga märke till de här och bli irriterad. Tala tydligt, tala långsammare än vad du tror att du behöver göra. Ofta när man är ovan i alla fall så är man lite stressad och då pratar man fortare. Då går inte budskapet fram så effektivt. Variera rösten prata inte alltid i samma tonläge. Det blir väldigt tröttsamt. Ändra styrkan på rösten också. För effekt. Och lägga in pauser. Lite konstpauser där det kan vara, där det kan vara lämpligt. Man kan använda diverse olika stilfigurer som det kallas. Man kan använda ja, liknelser och härnämnt. Man kan ju använda... Saker som att man upprepar någonting i början av en mening. I efterföljande meningar som I have a dream och så vidare. Och så vidare. I have a dream och så vidare. Det är ett exempel på det. Man kan också ha upprepning i slutet av de olika fraserna. Man kan använda olika typer av paradoxer som man lyfter fram och löser upp. Man kan ställa retoriska frågor. Man kan ja, givetvis använda ironi och sådana här mer välbekanta grepp. Om det passar sig kan man till och med använda vers av något slag. Rim. Det är också lämpligt att se åhörarna i... Titta på åhörarna, se de ögonen. Och om man tycker att det är obehagligt så fäst blicken på en punkt långt bak i rummet. Och kan du så låt bli att läsa innan till. Det gör det hela mycket, mycket mer levande. Och det är ganska lätt att göra om du använder dig av berättelser som är från ditt eget liv som du känner till. <hör> Eller berättelser överhuvudtaget som du är bekant med. Eh, klassikerna brukade ha som knep för att komma ihåg sina tal. De tänkte sig att de gick in i ett rum och så såg de olika saker i det här rummet. Och... Eh, de här sakerna, vad de olika sakerna de skulle tala om. Det är väldigt lätt att, att memorera saker och ting när man ser en bild av det. Använd gärna mm. kroppen på ett bra sätt. Armar och händer. Och... Eh, eh, sen tycker jag på slutet så är det bra. Det är bra om man inleder talet med att förbereda åhörarna på vad man ska tala om. och Sen talar man om sakerna. Och man får gärna hjälpa ho-hörarna att tala om var någonstans i talet man befinner sig. Ja, nu ska jag tala om det här. Nu har jag talat om det. Nu ska jag tala om det här. Om det inte blir alltför överdrivet. Och sen är slutet av talet. Då knyter man ihop säcken. Då har man en poäng som driver hem budskapet i talet. Och det ska återknyta till det som man inledde med. Så att folk säger, aha, nu förstår jag allt det här hänger ihop. Givetvis ska man ha ett mål med sitt tal innan man... Sätter igång och planerar sitt tal. Vad är det jag vill åstadkomma hos människorna? Åhörarna. Vill jag att de ska göra någonting? Vill jag att de ska hålla med mig om någonting? Vill jag att de ska. <hör> gå hem och hämta högraflarna? Och ut efter budskapet. Efter målet. Anpassar man då och bygger sitt budskap. Och när man knyter ihop säcken. Och lägger fram poängen på slutet. Då ska man ha. Folket med sig. Det är väldigt roligt att kunna tala. Vid olika tillfällen. Så att. Eh, ta de tillfällen du får. Är du på ett bröllop. Ställ upp och tala. Eh, är du på. Ja, en träff. Eller på en middag. Överraska med ett tal. Du kommer genast bli. Stjärnan. Ehm. Man börjar givetvis inte med att säga Jag är egentligen ingen talare Sådana klischéer ska man undvika Men äh, sätt igång Hitta tillfällen att öva din talkonst Och du kommer få mycket glädje Och nytta av det Lycka till! En med klaus, en med klaus. Och annan än Tack för det Klaus, att vara en bra talare i en oerhört viktig egenskap Men viktigare än så är nog att bli av med sin rädsla att tala inför folk Jag har tagit upp det flera gånger innan, det är en av de absolut vanligaste rädslorna som finns Vanligare än flygrädsla, vanligare än ja, vad nu är folk är rädda för Jag tror för många är det till och med helt otänkbart att ställas upp inför andra människor och prata lite oklart varför det där är. Jag tycker det är synd att man i skolan, vi hade ju vet inte om man har det längre, jag vet inte vad som pågår i skolan men, men i min skola så var det ju en del av undervisningen var att man skulle hålla anförande och då blev det att man, man skulle prata om någonting som man var helt sinnessjukt ointresserad av Min minns inte ens på, jag hade, jag hade väl om så här att land kan ta mig, Schweiz där stod man handsvettig och livrädd med sin lilla Blöta, ihopskrynklade lapp med stödord som man stirrade blint in på och det enda man tänkte på var jag får inte börja stamma nu, jag får inte rådna, jag får inte tappa byxorna, jag får inte snubbla, jag får inte säga fel så man gick upp och ja lite fort läste bara igenom Schweiz är ett land som ligger där nere, det är jättebra och där har det också kommit många personer en gång. De är bra på att exportera olika saker med choklad också och det är höga fjäll och dalar och man åker skidor, Hej då Inte speciellt bra om man ska lära sig njuta av att tala. Men det kunde ju vara att man får välja att själv. Ehm... Um. Jag tror många, många ser det där om man nu ska hålla och talas om någonting man ska ta sig igenom. Men ni hörde ju här många av tipsen som Klaus har är ju fantastiska. Särskilt det här med, jag har själv noterat, att hjärnan gillar ju det när man återkommer till någonting. Jag gör det ibland när jag skriver texter och då tycker jag själv att det blir väldigt bra. Man har en, en mening, kan det vara, som återkommer hela tiden genom talet eller genom texten. Eller en symbolik eller... Är ja, Någonting sånt här. Som, som, så lyssnarna liksom känner igen sig i det. Jag skulle vilja vara ännu bättre på att tala. Jag håller på att jobba på det faktiskt. Men inte, inte ens jag. Jag är ju ändå jämförsvis med andra människor. Ganska många tillfällen att tala. Sen finns det många som har många fler tillfällen än jag att tala givetvis. Men, men jag är, inte, jag är inte, inte riktigt bekväm med det där än. Måste jag säga. Och, och Oj. När han sa det där att man, man har... Man har vissa saker som man gör när man pratar som inte är så bra. Jag tänker inte påpeka vilka det är jag har för då kommer ni bara höra det. Man har varit med om det en gång med en kompis och så är det någon som påpekar att eh, har du tänkt på att han eh, alltid säger alltid ställer sig själv retoriska frågor, tar vi som exempel? Nej, det hade man aldrig tänkt på innan. Men plötsligt är det bara det man märker. Och det är faktiskt därför jag har valt att inte berätta mina, jag ska inte säga tics, med, med mina saker som jag säger på ett sätt som jag inte tycker jag borde. För då, då kommer jag förstöra för er och förstöra för mig själv. Men jag försöker jobba på det. De flesta har faktiskt försvunnit. Och Håkan skriver ju här att ah, det finns inget så irriterande som talare som hummar eller ständigt upprepar meningslösa ord och uttryck i ett samma anföranden. Nej, såklart. Det får man ju såklart... Eh, Oj, nu säger jag såklart två gånger här. Det är inte någon min att Nej, det får man såklart tänka på. Men gud, det var värst för att jag ska säga såklart hela tiden. Det ska jag sluta med nu. Det är väl bra att förbereda sitt tal. Ordentligt. Man skriver ner det, man läser igenom det några gånger. Man kanske skriver lite stödord. Men är det inte för långt tal så är det ganska lätt att memorera det. Så öva på att hålla tal. Håll ett tal och skicka in det här till mig. Så kan jag spela upp det. Eller om du vill vara med live som jag pratade om innan. Det finns alla möjliga sätt att medverka i både Daniels timme och Radio Svegot i stort. Brock kommer också med lite, lite tips här. Ska man läsa från en skriven text så får man tänka på att vara meningar som innehåller max sju ord. Man måste ha en möjlighet att andas. Man kan notera saker som man gör motoriskt. Alltså skriva ner att svepa med armen och så vidare och så vidare. Ja, det kan vara bra tips. Jag kan också säga att man har skrivit ner ett tal och så har man tänkt att det ska ta 10 minuter. Så när man väl gör det så blir det ofta mycket mycket kortare. För att man pratar mycket snabbare än vad man tror när man är lite nervös. Det har varit en grej. Under sommarpratarna vet jag ofta att de har skrivit till mig förvånade att den här timmen som de hade skrivit ner den blev bara 36 minuter kanske. Och då sitter man även då framför en mikrofon. Men att ta det lugnt är viktigt. Det är det jag tycker är skönast på ett sätt här med Daniels timme. I morgon med svegot så behöver vi faktiskt ha ett annat tempo. Men här när man sitter själv kan man ta det mycket lugnare och det är inte farligt att det blir tyst någon sekund ibland. Det kan till och med vara skönt att göra att man lyssnar mer noggrant. Jag vill avsluta dagens sändning faktiskt med hur mycket jag inte hann få med men jag hörde igår på det är blitt en del radio nu, alltså vanlig SR-radio när man sitter i bilen. Och jag måste säga, jag vet jag har klagat mycket på det och det låter så deprimerande allting och så är det. Men, men P1 har en del intressanta saker jag kan bli lite av en sjuk på dem med hela sin personalstyrka och all sin tid så kan de verkligen bara in sig i sådana ämnen som man kanske inte skulle lägga så mycket tid på. Annars så går jag och på, jag tror det var Filosofiska rummet kan det heta så. Men de pratar i alla fall om stoicism. Jag vet inte om ni känner till det. Stoicism eh, tänker jag är så här. Ja, man är stoisk, man är känslolös nästan. Man bryr sig inte om någonting. Men eh, det är en del av det. Det är att, genom att kontrollera starka känslor då, som man kallar patos, av under fruktan vrede, åtrå och, och till och med medlidande. då man kan leva i, i harmoni. Även medlidande för självet anses oönskat och därför ansågs självmord som en fullt tillgripbar lösning för att bespara en själv och andra omtankens lidande. Det kanske är att ta det lite långt, men jag är lite stoisk av mig, eller jag försöker vara i alla fall. Jag har ett ganska brett känsloregister, om vi uttrycker oss. så. Det kan faktiskt ställa till det ganska mycket för när man internt då reagerar på, på saker på ett ja, för kraftfullt sätt. Och det gäller att inte springa iväg med det där, att inte låta känslorna styra och inte bli så arg på den där personen som kanske egentligen inte har gjort någonting eller... Inte tycka att det är så himla synnomen över någon små sak. Det är lättare sagt än gjort men jag kör mycket på det fake it till you make it. Man agerar inte efter de här känslorna i alla fall så har de en tendens att ta efter ett tag. Men en person som satt i studion där igår när jag lyssnade, jag vet inte om det var live eller om det var sent i efterhand, som en väldigt intressant och väldigt bra del av stoicismen som, som jag verkligen tycker vi alla ska ta med oss så mycket vi bara kan. Du tog en exempel ett det var en arbetsintervju där man då kanske går till en arbetsintervju, eller tennismatch eller, eller vad det nu kan tänkas vara. Man är väldigt nervös då såklart. Man vill ju ha jobbet såklart. Eller man vill vinna matchen. Då gäller det att förstå att om man får jobbet eller inte får jobbet det ligger faktiskt utanför ens kontroll. Du kan inte veta om den här arbetsgivaren har en jättedålig dag eller om du kanske ser ut som någon som som han inte gillar eller att du har fel CV eller vad det nu kan tänkas så. Det ligger utanför din kontroll, det är inte det du ska fokusera på. Det du ska fokusera på är att förbereda dig så bra som möjligt. Nu ska man dit välklädd, påläst, du kommer i tid, du gör ditt bästa och där slutar ditt ansvar. Om du sedan får eller inte får jobbet, det är utanför din kontroll och i stort inget att, att hetsa upp sig över om du inte får jobbet men du hade gjort din läxa, om man säger så, om du hade förberett dig finns det ingen anledning att vara upprörd du har gjort ditt och där innebär ju också i alla fall i teorin att man kan vara betydligt mycket mindre nervös, det kanske man kan överföra också till att, till att hålla ett tal faktiskt hur talet kommer att mottas har du ingen kontroll över faktiskt du kan bara kontrollera dig själv och hur mycket du har förberett dig du kan inte kontrollera publiken det kanske av världens sämsta dag. Du kanske gick fel och ditt fina nationalistiska tal hölls istället inför en kongress av feministiskt initiativ. Ja, det hade du såg, egen, egen koll på om du hade gått fel. Men förstår du vad jag menar? Att bara börja i den tanken att du kan bara kontrollera dig själv och vad du gör. Och om du gör ditt bästa så kan du alltid vara trygg med det. Och istället för oroa dig då över, ja men undrar hur den här chefen är, eller din tennismatch, undrar om han är i bra form, undrar om det är rätt väder, undrar hur banan är, vad han för racket och är dumma och sådär. Släpp det. Det är ingenting du kan göra någonting åt ändå. Du kan bara kontrollera dig själv, du kan bara se till att din del i detta är så väl genomtänkt som möjligt. Och, och kan vi ska säga stoicism. Och, och ähm, angående det här då med att vara känslolös eller känslokall eller sådär det är, det är tvegatsvärda tror jag. jag jag tycker om känslor jag tycker det är fantastiskt med känslor det är det, är det som gör att, att livet är värt att leva men också det här att det är, det är lite buddhismen där också att det är all de önskan vi har allting vi vill ha det är det som plågar oss på något sätt men det är konstigt det där när man jag satt bilen igår och jag ville ha, jag längtar efter en sak faktiskt. De pratade om längtan också. Det är en speciell känsla, det är ju någonting som skaves. Man vill ha någonting som man inte har fått eller kanske kan få och, och så mår man lite dåligt över det. Och, och vad är det, kära vänner? Det är det en konstig känsla. Jag vill ha någonting som jag inte kan få. Det är väl organismens sätt att visa missnöje då. Men då måste det leda till att man antingen släpper man det här eller så försöker man uppnå det. Vad är det? Det är bön va? Gud, Gud ge mig... Nu ska vi se. Men typ, Gud låt mig först, låt mig ignorera det jag inte kan få och kämpa för det jag kan få och också lära mig skillnaden mellan de två. Oh, nu slaktade jag verkligen det där, ursäkta mig. Men någonting sånt. Men också med alla sådana här tips det är ju väldigt lätt att säga. Det är en helt annan sak att faktiskt lyckas uppnå det. För hade det varit så lätt som bara säga det så hade vi inte haft några olika människor här i världen. Men det har vi ju tyvärr. Men man kan komma, man kan komma närmare. Man kan uh, vara lite ödmjuk inför sina känslor och förstå att uh, man kan inte kan kontrollera dem riktigt men man kan försöka kontrollera dem. Och man ska försöka undvika att gå och grubbla och grunna. Särskilt över sånt som, har, uh, som ligger bakom en som man inte kan uh, hantera längre ganska försiktig med hur mycket man tittar i backspegeln faktiskt Ja, det blir lite filosofiska rummet här också mm. Det är bra um, Någon som är filosof där ute Hur då vi det i så fall? Filosof Daniel kallade jag mig uh, i internets uh, begynnelse faktiskt och det verkar som det sitter kvar lite grann. Jag tycker det är fascinerande Särskilt om man läser de, här gamla, de gamla grekerna, som alltså man säger Sokrates Sokrates och ja, grabbarna, att de gick och klurade på typ, typ samma sak som vi gör nu. För att saker och ting var lite annorlunda kring dem. Men människan förändras inte så mycket. Deras problem kring kärlek och meningen med livet och sådär är lika aktuella då som nu. Vi har inte riktigt kommit fram till svaret här, men det tror jag faktiskt aldrig att vi kommer göra heller. heller. Eh, tack för mig kära vänner. Du har lyssnat på Daniels timme. Eh, du ska lyssna på Daniels timme imorgon igen, förstår du, mellan åtta och nio. Innan det ska du lyssna på God morgon med Magnus, sju till åtta. Och efter det då ska du lyssna på Morgon med Svegot som börjar klockan nio och pågår fram till ungefär tio. Vi hörs imorgon. med Svegot, idag med mig Daniel Frendelöv och Dan Eriksson vi kommer bland annat ta bort, ta bort vi kommer att prata om att ett museum, i museum tar bort en bild som man ansåg var alldeles för rasistisk efter mycket om om en äh, jävla har fått en ny fiskflicka som har kopplingar till en radikal moské och på Wikipedia kan vi notera att det är kontroversiellt att kalla svenskar för en folkgrupp vi kommer såklart också prata om det här om att en ska har ut känsliga uppgifter på Instagram och UPS. De slutar med hemmelleveranser till Rosengård. Det anses vara alldeles för farligt. Detta och mycket mer i God morgon med Svegut. Vi då som sagt med Daniel Eriksson, god morgon. God morgon Daniel och god morgon alla boomers och internetaktivister och nazister ute. Hoppas ni har haft en härlig helg. Hur är läget i det andra rummet tre meter ifrån mig? Jo här inne är det dålig belysning men trevligt annars och helgen har varit bra tack för att du inte frågar. Hur har din helg varit? Jo den har varit bra faktiskt det har varit en del bilåkande. Jag var ju hälsade på där i Sveriges minsta tätort. Jag, jag träffar ju dig när du finns nu slokar dit. Jag, men jag sm uh, smög iväg så här lite slokar att. Alltså vart ska du någonstans? Jag ska till Sveriges minsta tätort. Mm. Det har jag aldrig hört någon säga förut och jag kände bara att det är inte ett utflyktsmål värt att åka till. Alltså det, är så här, det är inte Om någon säger så här jag ska åka till och se världens största cupcake. Jag förstår det. Men Sveriges minsta tätort du? Det är ju bara en liten tätort. Jag kan förklara för dig att det var precis, du har helt rätt Det var inte mer spännande så. Det var några hus och det var lite litet och det var en liten hamn. Det var lite natur där. Det var lite fint. faktiskt var det ju det här eh, som man ser ibland. det var ju hög tillit märkte man. Du vet, det var ja. fint och det var rent och allt. Men det bodde det också ut. tre personer, det var en familj. Eh, nej, det var ganska många faktiskt. Men eh, de hade en liten hamn och lite såna grejer och, och du vet, det kändes allmänt öppet och, och fint och välställt och så där. Det kanske Om... inte riktigt var värt resan kan jag väl känna så här efterhand. Var människorna extra små? Uh, jag såg inga människor mm. faktiskt. <laughs> väldigt, väldigt, väldigt få. Uh, Helgen har varit bra, så här. Jo, absolut. Det har blivit ganska mycket jobb, men också en del möjlighet att umgås med, med familjen och, och ta det lite lugnt och sådär. Men vi har fått mycket viktigt gjort. Vi är ju i ett minst sagt intensivt skede just nu. Jag undrar om vi någonsin kommer komma ur de här intensiva skedena för de avlöser ju närmast varandra. Jag tycker vi säger så hela tiden. Ja, det är mycket nu, men det kommer bli bättre och, så, eller bättre, och bättre. Det kommer bli mindre att göra, men det där har inte hänt än. Och nej. det är väl bara bra så sätt när vi sitter här och säger, ja nej, jag har inte gjort någonting. Det, finns att göra. Jo, det är inte så att man någon gång vaknade upp så här: finns det något att göra idag? Mm. Uh, och det är ju bra, men, men vi har ju väldigt mycket nu rörande svenskarnas hus och du var väl där i, i helgen va? Jag var grävde grus, svenskarnas grus, tyckte jag var roligt. <laughs> uh, ja vi byggde ju en, en, en liten tjusig trappa där som vi ska ha för invigningen, vi ska göra en, en rejäl trappa i framtiden också men det tar lite mer jobb en, Men det är bra om folk komma in i huset tänkte vi va? Ja, precis för den gamla trappan som stod där när vi köpte den fast när vi köpte den har vi ju rivit och sådär för att den, vi kommer börja byta ut den nu som helst. Den, mm, mm, mm. Vi litar inte på att den ska stå där. Mm. Eh, Men det är ju fantastiskt, det, och sen är gjordes fixas med toaletter och annat, just det, det, just var, det har gjorts en hel del. Mm. Och det är, det är så fantastiskt att stå där bara och tänka att om en månad kommer det vara över hundra personer här kanske De ja. kommer runt och liksom värma upp huset. Du menar inte just värmemässigt utan att det blir lite liv i huset äntligen. Vi, det det stod, skriker ju verkligen efter människor. Kom hit nu och umgås! Ja, och det är invigningen 23 mars av det första svenskarnas hus som mm. ligger i Älgerås i Törboda kommun. Och jag tittade på sina sändning och då fanns det 12 biljetter kvar till invigningen. Mm. Eh, och när de här 12 biljetterna är slut, vilket de förmodligen kommer bli idag, det är löning idag, jag tror att en del har väntat. Mm. Eh, när de här 12 biljetterna är slut så kommer... Eh, jag och sätta mig och gå igenom alla bokningar se om det, för det är några som har bokat men inte betalt och se om de verkligen ska ha sina biljetter eh, och eh, så ska vi räkna igenom för det är vissa som kommer två eh, för att de har familjemedlemskap så vi ska kolla exakt hur många det är för vi vill inte överskrida den, den lagliga gränsen för hur många som får vara i lokalen just nu mm. eh, och när, vi, när det är klart så kanske jag säger verkligen kanske, jag kan inte lova det här kanske det kommer ut restbiljetter sidan och då kommer vi meddela det i nyhetsbrev och så vidare. Mm. Men just nu så är det alltså 12 eh, biljetter kvar på defriasverige.se kostar 300 spänn eh, vi kommer käka, vi kommer ha kul vi kommer dricka, vi kommer eh, höra förmodligen musik det håller på att planeras just nu det eh, kommer vara en rundvandring i huset det kommer presenteras eh, visionen på, med, på olika sätt eh, och eh, det kommer ske en och annan överraskning. Det kommer bli en oerhört, oerhört trevlig dag. Och framförallt kommer det bli en historisk dag. Precis. Jag ser verkligen fram emot det. Och en lång fin dag får vi tillsammans också. Med massa som kommer hända. Och det här det händer en gång. Vi kommer bara inviga det första svenskarnas hus en enda gång. Och det är jättemånga som frågar mig. Finns det biljetter? Finns det biljetter? Finns det biljetter? Fråga inte. Utan försök. Finns det biljetter så, så säljs de såklart. Finns de inte så får vi se hur vi löser det. Men tungt att inte komma med. Jag, ja. Ja, precis. Nej, jag, jag, det ska krävas typ koma för att jag ja, um, ja, inte ska vara där. Då släpper vi dit dig ändå. Ja. Uh, nej, men så det, det är riktigt bra. Och det är som sagt löning idag. Och har du möjlighet, försök också att bidra till husfonden. Det sker som sagt mycket arbete i svenskarnas hus just nu och det här kommer kräva stora resurser. Uh, och um, Därför har vi som ett mål att samla in 50 000 varje månad till husfonden. Tyvärr har februari gått långsamt jämfört mm, med januari. Mm, mm, mm. Uh, totalt, och då har vi ju ändå tagit överskottet från januari och skjutit över och då är det 28 100 just nu insamlat. Okay. Det, det saknas 21 900 till målet. Ja. Uh, och jag hoppas att vi kan nå det, för det är viktigt för att vi ska kunna hålla budgeten och komma igång med all verksamhet eh, som vi vill. Mm. Så eh, har du möjlighet att bidra till husfonden, gå in på defriasverige.se och eh, scrolla ner. Eh, jag kan också säga att 30 mars är det årsmöte eh, i huset för Där öppnade för anmälningar i, eh, Den 9 mars När den officiella kallelsen går ut Men det är den 30 mars som gäller Du bör också boka in den 27 april I ditt schema då det kommer komma Ett större evenemang i huset eh, Den eh, dagen mm. Och väldigt väldigt kort Det som händer nu framöver De kommande dagarna eh, På lördag så är det i Stockholm Museibesök och god mat i nationell gemenskap Det finns en plats kvar Eh, som kan bokas innan klockan elva idag. Det är då som anvälningen dit stänger eh, på defresverg.se. På söndag är det en vandring i södra Skåne med lite tillhörande saker. Där har de också en plats kvar eh, och det måste bokas idag eller imorgon. Eh, och Nästa helg på den tionde på söndagen så är det en träff och planeringsfika i Västerås för att planera eh, vårens aktiviteter. Eh, kom dit och träffa andra västmanländningar och planera framöver. Veckan efter på torsdagen den 14 så är det en mamma och barnträff i Örebro. Eh, om du är föräldraledig eller hemma med barnen av annan anledning och bor i närheten av Örebro. Passa på att träffa andra nationella mödrar och låta dina barn leka loss tillsammans. Eh, lördag den 16 så är det två evenemang då är det en föreläsning dubbla föreläsningar i Örebro under rubriken finns det något bakom kulisserna med Jurelina och Ingvar Pettersson och sen så är det också en middag i Linköping och helgen efter det är alltså invigning av svenskarnas hus och helgen efter det årsmötet det är någonting varje vecka här med Det fria Sverige i mars kolla om du kan delta på någonting och gör det och är du inte redan medlem, fria friasverige.se snedsträck bli medlem. Så, tack! Tycker vi jag. alla jag kan minnas tillbaka några år när det var väldigt ont om tillfälligheter att träffa nationella överhuvudtaget. Och det var ju liksom... Oh, he, oj, händer ändra. det någonting Vi håller på någonstans. att ändra på det. Vi håller på att ändra på det, så det är bara att passa på att gå på så mycket sånt där som ni kan. Såklart. Och särskilt den här mamma barnträffen är ju jättefint. Det är ju många mammor som vill träffa andra mammor och det, det har inte funnits så många plattformar för det. Och nu är den här. Så visa att det är en bra idé och dyka upp helt enkelt. Du, nu ska vi se här. Om jag säger så här till dig, Dan N. Nu ska jag citera här, vill jag bara poängtera. N. Niggen. Niggen är så svart på magen att han mörkrädd blir om dagen. Mm. Så har vi också E. Endast kaffen. Endast kaffen pyttan lill kissar var och när han vill. Det här är såklart från Albert Engström-utställningen som, ja det är en barnbok från början Eko-museum bestämdes för att ställa ut de här bilderna för. Så originalbilderna då? Eller? Ja, precis. precis. För, för det här för... är ju från pyttans ABC och delar. Jag har den här hemma. Alltså du har det. Jag har faktiskt mm. beställt den. <laughs> okay. ja. Men som jag fick, jag läste igenom här lite och det verkar verkligen som tanken var att man ville visa då det problematiska med den här tiden. Liksom rasstanke ras, och hur man såg ner på andra och så här, och det är det fruktansvärt. Men, men man kommer ju inte undan det här då. Man kan ju inte publicera sådana här bilder på något sätt Visade det sig då. Utan det blir ju en, en sån här social mediastorm. Och nu var det någon jag aldrig hört namnet innan hon presenterade som Instagram-profil. Maja Embog-Rosen skriver att det är blackface-bilder där svarta personer liknas vid apor. Får svarta barn veta att det är så andra ser på dem så är det klart att deras självkänsla rubbas och deras bild av sig själva blir väldigt negativ. Det här bilderna används för att göra narr av människor och nu ska inte vi ta det gamla vanliga spåret här, då, utan nu ska vi faktiskt ta det här på allvar. Om vi... Finns det någon risk att såna här bilder skadar svarta barns självkänsla, tycker du? Eh... Uh... Ja, det tror jag nog. Mm. Um, alltså, just för att man fått lära sig att det här skadar dem. Mm. Alltså, det, det, det hänger ihop där. Det, det är lite hönan och ägget. Uh, det saken är att det här är bilder från en tid då det knappt fanns negrer i Sverige. Mm. Alltså, det kanske fanns någon. 1896 uh, kan jag säga. Att ja, kommer. någon kanske. Uh, på hovet eller så. <laughs> det alltid, alltid, alltid har alltid man en. <laughs> uh, nej, men alltså, det var ju någonting väldigt, väldigt exotiskt och så vidare. Jag förstår inte vad hon säger blackface-bilder. Nej, precis. Blackface är ju liksom i teater och musiksammanhang när man målar sig svart och spelar svart. Mm. Det här är ju målade eh, till viss del karikatyrer men det finns ju fler saker i den här boken som är. Uh, problemet är ju så här hade man målat det här idag så hade det varit lite konstigt. För att den politiska korrekten ser ut som den gör, liksom. Mm. Alltså, det hade varit. Jag hade förstått om folk hade Alltså om, om politiskt korrekt hade reagerat då. Men det här är ju historia. Det är det man måste skilja på här också. Uh, jag, jag, alltså. Dels så tycker jag ju inte att det här är speciellt farligt. Alltså, det, det är ju inte uh, elaka texter så. Uh, men, eller bilder. Uh, men, men det är också en del av svensk kulturhistoria. Jag menar i den här. Um, i den här um, boken, så är det bland annat skrivet av Werner von Heidenstam. Mm. Vi pratar ju här om några av Sveriges liksom, viktigaste författare som, som har gjort den här uh, tillsammans. Och förresten, senare idag kommer en bok med texter av vänner från Heidenstam att släppas av det fria Sverige, på detfriasverige.se som ni kommer kunna beställa ungefär vid tolv idag. Så första upplagan kommer nog gå rätt fort. Så vid tolv tiden bör du kolla in på detfriasverige.se Men sen är det ju inget snack om att det här med förebilder och så vidare att det påverkar. Alltså, jag tycker ändå man ska liksom vara noga med det. Till exempel när det gäller afroamerikaner som man brukar prata om, alltså negrer i USA så är det ju självklart så att hiphop, gangsterkulturen är skadlig för de svarta. Mm. För att det är sådana som ungdomar, eh, när de växer upp barn och ungdomar, speciellt i de här områdena speciellt svarta, ser upp till. Eh, och anledningen att till exempel det är så många eh, svarta i basketen inte bara liksom fysiskt även om det finns en sån dimension. Men det är såklart för att många svarta har basketspelare som förebilder. Eh, medan om du kollar lacrosse så är det typ bara vita som spelar. Ja. För det finns typ... Alltså det är inte konstigt. Sen så, sen så, det, finns, det, är det finns både kulturella och biologiska förklaringar här. Liksom. Och det är samma sak här. Det är klart att den här... Om vi ska ha ett mångkulturellt, mångrasligt Sverige vilket ingen av oss tycker. Men vi måste utgå härifrån de här andra människornas tankar. Så är kanske inte den här typen av barnböcker att föredra. Nej, det är en helt ju... annan sak än museum och Precis. en utställning av svensk historia. Mm. Nej, och Pia Lögren tycker jag verkar väldigt så här. Men hallå, vi får inte glömma historien och sopa den under mattan. Vi måste kunna diskutera och förstå det som har hänt och inte göra om misstagen. Vi tycker det är fel att gömma de obehagliga arkiven. Om vi köper den problem, problembeskrivningen då, Sveriges problematiska rasistiska förflutna. Och vi nu är sådana dagen. Så är det såklart viktigt att, att såklart lyfta upp detta Och det är ju det de här antirasisterna som så svårt Det ska å ena sidan döljas Och å andra sidan ska det ju konstant varje dag påminnas om Hur fruktansvärt rasistiska svenskarna har varit Och även är idag egentligen mm. um, Men det är synd att de vitsar Jo jag Jag tycker att Håkan har en, har en viktig poäng i chatten här Han säger det är frivilligt att gå på utställningar mm. Är det något som bör uppröra i det så kallat mänskkonst Och liknande skit um, i svenskt då mm. uh, För det tvingas man på och jag menar, vill man inte se Albert Engströms... Eh, och den här, alltså, till exempel den här eh, en-bilden med Negern som eh, sitter med sitt... Det är en ganska klassisk Albert Engström, för den har ju varit liksom, omtalad och blivit... Eh, dels var den i början som väldigt rolig och nu som väldigt kontroversiell. Mm. Eh, jag menar, ska man då inte ställa ut hans kontroversiella verk för att någon kan bli ledsen? Medan man trycker upp mänsbilder i tunnelbanan som alla ska tvingas se. Ja, eller vad säger sig, som att ha könsbytarpropaganda till barn på statlig ja. television som vi vet är direkt skadligt. Vi vet hur är mår. Vi vet att de tar livet av sig. Vi vet att de blir väldigt deprimerade. Vi vet att många ångrar sig. Det skulle man kunna tänka i skadligt. För visst, barnprogram är också frivilligt. Men jag vet inte hur många som har koll på... Har du koll på vad dina barn kollar på till exempel? Det utgår ifrån förvisso. Ja, det är, det är, min son är inte så gammal. Han har inte fyller fem snart, mm. den älsta. Så det har jag någorlunda koll på. Men det är ju så alltså här om de får tillgång till barnkanalen så, körd. Mm. så? Äh, Och jag menar, får de använda äh, Padda och, och så här Netflix och sånt där, mm. äh, då gäller det att ha, alltså, hög koll vad de tittar på. För de lär sig ju snabbt hur de byter och sånt. Ja, äh, men, men barnkanalen alltså Sveriges Television, det är det absolut värsta. Mm. Absolut värsta mm. du kan hitta. Det är bara i stort sett. Feminist, bög och, och könsbyte, propaganda och rasblandning. Det, det är liksom hela tiden. Mm. Det är så himla dåligt. Och där måste jag säga, eh, vi kollar fortfarande på tysk tv. Och när vi ska kolla på barntv eh, då kollar vi på Kika som är den statliga tyska televisionens barnkanal. Okay. Eh, och de har dels har de Sandman då, som är John Blund som går varje kväll. Mm. Um, och sen så har de haft nu har de haft i. de då, då, men nu har de, haft de senaste veckorna har de haft efter Sandman har de haft Vicky uh, Viking ja, um, ja, och nu så har de börjat nu kommer de fina veckorna så är det Nils Holgersson mm. um, alltså två svenska ja, grejer som de visar men de, de älskar ju det sen så, för, och innan det hade de Pettsson och Findus det är typ bara svenska grejer på tyska då uh, och de här är helt fria Ja, de det, från, alltså, även om det är, de har gjort, det är nya tecknade varianter. Mm. Men de är liksom fria från böger, eh, bögar eh alltså allt det här, mm, allt det är borta. Okay. Eh, så att vi kollar ju på tyskbahn tv så mycket vi kan och, eh, ibland så här, han, han har ju kompisar som bara pratar om barnkanalen och vi har ju provat att sätta på det och kolla. Det, går, alltså, det, är, det är så illa det, alltså? Det, det är det värsta. Alltså, jag, jag kan inte nog understryka hur jävla illa det är. Finns Björnäs magasin och sånt där kvar? Nej. Nej okay. Det finns väl... Um, vad heter den här? Vad heter den? Leif Brittas magasin heter nu. Skojar du med mig nu? Ja, jag skojar. Okej, okay. jag, jag var tvungen att fråga om du skojade. För det hade inte förvånat mig överhuvudtaget. Och sen också, jag vet, ofta när man är hemma hos folk och de sitter och kollar på, på någonting. Du vet, det är så här... Det bara blinkar och det sprängs. Och så så frågar jag ofta, vad är det ni tittar på? Ja, jag vet inte. Mm. Jag vet inte vad de tittar på. Men, men det aktiverar deras synapser oerhört mycket. Det känns bra att titta på det här på något sätt. Men de kommer i det här transstadiet. Så de lär sig inte ens någonting. Nu menar inte transvestitstadiet utan att man kommer i en trans. Liksom. Precis, och det är ju den andra delen av moderna barnprogram. Den som är optimerad för att påverka din hjärna. Den behöver inte vara politisk. Men just att det är, liksom, det är väldigt snabbt, mycket färger. Och liksom det finns... Ja, det, det blir nästan hypnos. Mm. Ja. Där, för där har de, de har ju fokusgrupper och, och, och, och forskare och allt möjligt som liksom tar fram att ja, de här färgerna gör att barn stannar kvar. Bla, bla, bla, för att hela idén är att barn ska stanna kvar och titta så att de stannar under reklamen och så vidare. Det är det som är som affärsidé. Så kära föräldrar, har koll på vad era barn tittar på. Jag menar, det är internettider det är bara att du laddar ner för, är det fem eller fler än fyra elefanter heter det. Det är ju fan fantastiskt. Man, nej, det vet jag, fan, jo, det var väl trevligt och så lärde man sig någonting. Mm. Ja, fast kolla på det där igen nu med din huvudida. Nej, <laughs> jag vill inte. Nej, men gör det och kolla <laughs> den underliga 70-talsvänster grejen. Är det så att dela med sig och lika titta på och... Det. Kolla, gör det igen. Ta det som en studie. Skit alltså, Ska man, det också min förminst på ett annat sätt? <laughs> ja, säger det, som min mamma. Är inget vilse, som man har för det. Är vilse i Vi vill se pannkakan fast med enska bort. Alltså är det så. Typ. Skit, Ja, jag får nog faktiskt ta och titta på det. Men nu ska vi till jävla <clears> Fredags så var det en liten storm kring en skylt som Gävle har valt att sätta fram Välkommen till Gävle och där står en slöjförsedd kvinna och ler, folk blev ganska upprörda över detta, så pass upprörda att många faktiskt sa att det där är bara rasister som har photoshopat in en muslim så det skulle aldrig Gävle göra men absolut så gjorde Gävle och där hävdar man hon då har blivit framröstad som en av 99 andra eh, personer då som ska vara jävles ansikte. Väldigt oklart vem som har röstat fram detta. Och det, det kan väl ha hänt, det bor en annan eh, tyvärr även i Gävle som, som vill ha en, en muslim på, på välkomsttavlan. Men <coughs> Samhällsnytt idag berättar, eller inte idag, i fredags berättar att eh, Susan Hindi, som man heter, döpt till och Hon har då, en, jag, en del kopplingar till ganska radikal islamism. Mm. Det är inte jätteförvånande såklart. och det här är ju så typiskt för, det är, ju, det är ju någon på kommunen som vill visa hur goda de är. Ja, såklart. Alltså det är ju det som är i grunden och, och musulmanerna är ju inte sena att hoppa på det såklart. Nej, eh, ja, skada, jag, vet inte, jag, jag tänker sånt här som vanligt är ju bra, för det, särskilt om folk tror att så här långt kan det inte ha gått och så ser de att jo, men så här långt har det faktiskt gått, kanske en någon annan förstår vad det är som pågår då. Men jag jag säga en sak och jag vill vara noga med att påpeka till att jag absolut inte uppmanar till det här. Absolut <laughs> inte uppmanar till detta. Okej. Okay. Okay. Men jag, för, jag undrar varför internationella nationella i jävle trakten har sl inte slagit sönder den här? Varför har de inte gjort det? Mm. Varför finns det inte svenskar som säger att, okej, okay, men vänta nu det här är vår stad. Det här kommer vi inte acceptera. Och, och att visa det. Vänstern har länge varit väldigt bra på den typen av jag skulle kalla det för civil olydnad. Jag tycker absolut inte man ska göra det här. Vill, var någon med påpeka det. Okay. Men jag förstår inte varför ingen har, inte har gjort det. Alltså varför inte någon har gjort det. Nej, och vad, vad, jag vet inte ens om det har varit inte följt så noga, men, men vad, liksom, vad är i alla fall debattartiklarna? Vart är demonstrationerna? Det är inte den här bilden vi vill sprida av jävla? Eller så är den här bilden de vill sprida av Gävle. Vi får ju komma demonstrationer är onödigt. Det är liksom slöseri med tid. Nej, men det kunde bli sett bra ut om du stod i 50 personer framför den här skylten. Och på varför då? Nej, men då hade folk sett att det var ett missnöje i alla fall. Att någon reagerar att någon gör någonting. Men om den här skylden hade brunnit upp eller, eller den här eller slagit sönder. Vi vill inte uppmana till detta. Vi ska nej, nej, men om den hade gjort <laughs> ja, det. Ja. ja, det hade varit tidigt. Men då hade den kommit upp igen och så hade man sagt att ah, nu kostar det 100 000 kronor extra alltså De, grund de verkar hata bockar där uppe. Liksom. De mm. bränner dem ner hela tiden. Ja, det liksom, det. Ja. Islamistpropaganda, det älskar man i ja. ja. Och eh, Johan Adolfsson som är kommunikationschef då på Gävle kommun säger att detta är en del av vår marknadsföring av Gävle. Gävle är en stad som består av en stor mångfald och människor Uh, av människor. <laughs> jag tror det ska vara av men det, är, nej, men det var intressant, i en stor mångfald men det finns även människor där, vill han poängtera det är skillnad på de här två det är en av jävles största styrkor där kommer det, det är en av jävles största styrkor som vi väljer att lyfta fram i all vår kommunikation Läger Var är följdfrågan på det här? Julia? Precis Vad men, Vilka styrkor då? Ja, vilka är, är, är de här, här styrkorna? Ja. Enda jag har hört om de här styrkorna skulle ju vara att enligt om man räknade på ett visst sätt, vad var det? Så för varje tionde utlänning man hade anställt så ökade exporten med en procent. Inte för att det stämde på något sätt. <laughs> Men jag har alltså aldrig, aldrig hört någon ens ifrågasätta det där. Men i alla fall, vi har över 120 språk som talas i Jävla Kan du tänka dig, vilken styrka. styrka. precis Och en stor variation av nationaliteter och religioner som vi väljer att lyfta fram. Och då varför på är det just muslimer då? Varför kan det inte vara en sik eller en... Ja en hindu eller alltså, typ pastafari. Ja, något kanske det. en kristen. Ja, eller med. varför inte um, det här när vi har skilt på stat och kyrka och vi ska ha en sekulär uh, um, politisk ledning. Mm. Varför inte ha någon utan politisk ja, ledning Eller vad säger eller som kanske eller en, en asatroende? Ja. Det kan det ja, eller jag vet att det finns... Um, Sniper Records är väl uh, uppifrån Gävle, det gamla nationalsocialistiska skibolaget. Mm -hmm. De kan väl få ha någon företrädare mm -hmm. på den här bilden kvinnan i alla fall, på bilden är en av jävles många muslimska kvinnor hon har själv valt att bära huvudbonen hijab för att hon vill det och för att hon känner sig som sig själv i den samma och som sagt då, hon har av Gävleborna valts fram som en bra ambassadör hon har av Gävleborna valts fram en bra ambassadör för Gävle tillsammans med 99 andra, vi får komma ihåg att det är 120 olika språk som talas här i jävlet så det kan inte vara så lätt med språket för Johan heller ja, dumheter givetvis reaktioner och ja, inget kommer att väl hända Nej, men saken är så här. minns du uh, att det fanns en tid och typ Nordländer, det kanske är fortfarande bara ett rapporterar om det, de gick ut och hade sönder um, fartkameror? Det minns jag. Mm. Ja. För att jävla staten ska inte komma ut i skogen och säga, liksom, övervaka oss med den hela kameror. Nej, precis. Um, jag utmanar <skratt> inte till det här. <skratt> jag vill liksom vara noga med att påpeka det. För det vore, vore olagligt. Ja. Men det är ju konstigt att inte eh, det finns ett lite mer jävlarnamma i svensken. Och, och, och jag vet att svenskar är såhär, nej man ska ju inte man ska ju vara snäll och fin och sådär. Mm. Um, men då blir man ja, men, men kanske behövs det också ibland eh, mera aktioner och skulle man få för sig att göra något sånt så, så eh, skulle man ju kunna vara smart och typ lämna mobiltelefoner hemma. Mm. Eh, inte prata om sånt här med, med dem, om man ska göra det tillsammans över internet eller över telefon eller så. Man skulle liksom kunna göra det på lite avstånd och se till, till att vara maskerad Uh, kolla sådär. Så, där. så att det finns ju så att man skulle kunna göra det på men nu ska man inte göra det. Nej, absolut inte. Och, och det kan ju bara säga att de som har gjort sådana här saker och, och åkt fast det har ju ofta att göra med att de, de inte kan hålla sig från att skryta lite om det. Så det är också en grej man kanske bör tänka på om man, om man, om man nu skulle göra något där kriminellt och, och fruktansvärt olagligt. Jag tror vi lämnar det innan vi syltar oss in i det alldeles för mycket. Jag ska läsa lite för det här från Wikipedia. Så här står det. Sveriges majoritetsbefolkning har traditionellt kategoriserats som skandinaver med germanskt ursprung. Men har under historien något som av migrantströmmar och språkligt och kulturellt inflytande även från andra folk. Sveriges majoritetsbefolkning beskrivs ibland i engelskspråkig litteratur som en etnicitet eller folkgrupp. En beteckning som kan vara kontroversiell. Och i äldre litteratur som ett folk. Med tre konstituerande folkstammar. Svear, göter och gutar. Gamla rasisterna där, vet du. Ja, är det här nytt tillakt, tror du Att det skulle vara kontroversiellt. Alltså. Ja, det är ganska nytt. Ja. Vilket i sak är det ju inget konstigt med det. Det är ju sjukt nog kontroversiellt. Precis. Det är egentligen inte Wikipedia man ska bli arg på här. Nej. Utan de beskriver ju faktiskt... Um, Samtidigt, Wikipedia har idag... Och det här är... Liksom, tragiskt att säga, men det har ju ett folkbildande mm. eh, ändamål. Alltså, mm. det, det är ju faktiskt så att väldigt många svenskar får sin kunskap från Wikipedia, många skolarbeten och så vidare. Eh, och ska man då kolla hey, vad, vad, vad är svenska? Och så står det här att ja, ibland så beskrivs det som en folkgrupp. Det, det är kontroversiellt. Mm. Och kontroversiellt betyder ju då att det finns en kontrovers, att det finns en diskussion kring detta. Är detta verkligen ett folk? Vad gör du Eh, precis, alltså, det, det är inte fel i sak. Mm. Eh, jag hade ju önskat att, att, vi hade haft, att Wikipedia hade varit mer kunnat ta en ställning här för att vi faktiskt finns som folk. Men det här är ju, det här är ju bara en, en glidning i det pågående folkmordet på svenskarna. Alltså, det, är så här man, det är så här ett folkmord går till. Eh, man, man slår mot identiteten, och när man har slagit mot den börjar man förneka identiteten. Och det är där vi är nu. Mm. För när du har förnekat ett folks existens och identitet i teorin så kan du också på industriellt plan massmörda dem. Och vare sig det är genom en storskalig massinvandring som tränger undan eller genom att i framtiden stoppa oss i läger och, och döda oss. Vilken plan de vill följa det får vi liksom se. Men jag tror ingenting är liksom utan räckhåll för, för det vita folkens fiender. Och alltså... Man måste förstå det här att vi har varit under attack under lång tid. Det här är, det här är en, en lång konflikt såklart, men sedan 1975 ungefär eh, Olof Palmes regering som valde att ändra grundlagen så att Sverige blev en mångkultur eh, som valde att slå sönder den svenska traditionen genom att ta bort eh, monarkin i stort sett all, all makt och bli bara ceremoniell och liksom inte ett sägande. Och genom att stifta ett antal lagar som slog hårt mot den svenska familjen. Man tog bort sambeskattning, man införde fria abort. Man och så, det, det finns flera sådana här steg. Det man gjorde då under... Det, var, det är den, den värsta revolutionen i, i svensk historia. Den, den, och den blodigaste, den som har kostat mest människoliv. Mm. Um, vi har aldrig, alltså Stockholms blodbad är ju ingenting eller liksom 30-åriga kriget är, är inte heller någonting mot hur många människor som har dött och offrats på grund av Olof Palmes uh, revolution i Sverige. Mm. Uh, och den pågår fortfarande. Mm. Och, och vi är mitt i den och det här är bara ännu ett steg i den. Och för en del som lyssnar nu kanske, det här med, vad pratar de om? Det är ju jättekonstigt. Uh, och det här, ju, det här har sammanfattats i såväl böcker som, som artiklar och på vår hemsida eh, svegot.se butiken kan du köpa Hur Sverige blev en mångkultur eh, till exempel som, som beskriver den, den processen. Eh, du bör också läsa Magnus Södermans Tillvärn för Norden som tar upp eh, aspekter av det här och vi kommer prata mycket mer om det framöver. Men eh, idag lever det svenska folket under en ockupationsregim i det som en gång var Sverige, det som vi idag kallar för Sverige AB. Och det här, den här ockupationsregimen arbetar aktivt för att undantränga eller döda vårt folk. Och eh, vi som svenskar måste förstå det och vi måste förstå att vi som, som folk är nu i en ny del av cykeln. För att nästan allt är cykliskt och har, vårt folk har varit i liknande situationer tidigare där vi har behövt ta till liknande metoder och det vi behöver göra nu det är att förstå att den regim som sitter i Rosenbad är en ockupationsregim och den vill oss illa. Vi lever inte i en nationalstat. Vi har noll och ingen som helst um, lojalitet eller behöver känna någon som är lojalitet till den nuvarande staten eller någon av deras institutioner. Däremot måste vi vara smarta. Vi kan inte bara sluta liksom betala skatt och, och liksom förklara krig mot staten utan vi måste hela tiden vara, se vilka resurser vi har och vart vi är någonstans och göra så att vi kan vara så effektiva som möjligt i vårt arbete. Men där vi är nu, det är ett steg där Människor av vår ras har varit många gånger tidigare i historien. Vi måste bygga stammen. Det är där vi är nu. Vi måste samla de svenskar som vill vara svenskar, som vill organisera sig som svenskar och vi måste börja bygga vårt alternativ. Vi måste börja bygga våra alternativa strukturer. Det är det här vi gör i det fria Sverige. Mm. Inte bara sitta och gnälla, inte och hoppas och tro att politiker ska lösa det här. Att det kommer komma en politisk lösning i riksdagen eller i EU eller i FN eller vad man nu tror för någonting. För det är inte så det fungerar. Vi nationella har varit inte två, inte tre, vi har varit fyra på bollen nu i, i snart hundra år. Medan vänstern har flyttat fram position efter position i institutioner eh, och i media. Och, och kunnat ta det här strypgreppet kring vår civilisation och därmed kunna genomföra den här revolutionen inifrån. Vi svenskar måste nu Lära oss att vara först på bollen och planera 50, 100, 200 år framöver. Vi behöver vår egen långa marsch. Inte nödvändigtvis genom institutionerna som vänstern har haft. Men en egen lång marsch med ett långsiktigt perspektiv där vi bygger vår alternativa struktur. Där vi bygger stammen och låter den växa organiskt för att med tiden inte bara kunna försvara oss själva utan också återta det som är vårt. Mm. Nej och det är inte så mycket som upprörande nu för tiden men jag måste säga jag blir, jag blir ofta ledsen när jag ser svenskar sitta och förneka sin egen existens glädjefyllt liksom med, med ett sånt självhat som man nästan kan bli förvånad och det var jag vet inte om du såg det men det var i någon dokumentär här nyligen om, om att att svenskar var svarta från början med blåa ögon så det är. Mm. Ja, ja, precis. Det är ja, ju liksom samma nej, sak men det, det här allt är en del i folkmordet mm. Det måste man förstå det, det måste ju någonstans börja där Med att, att förneka att det existerar Och det som inte existerar kan man ju lika gärna ta bort Precis, men alltså, om du tittar på historiker Som ska beskriva andra, andra folkmord genom historien Så pratar man alltid om att är, äh, äh, Av humaniseringen mm. Som, som föregår för Vi har ju äh, i Rwanda ja, ja, Till det. exempel Just det. Tutser och vad det hette. Mm. Ja. Där man den ena stammen helt enkelt eh, menar att de andra var kackelackor och så vidare. Eh, och man, man brukar ofta. Det här är ett sånt typiskt exempel. Eh, och genom att, att, eh, eh, att kläg av människor deras eh, mänsklighet, alltså deras identitet och deras därmed eh, som många människor ser inneboende rätt att fortsätta existera så kan man också genomdriva det här eh, folkmordet. Sen så eh, tror jag inte att det kommer ske eh, i, i någon större utsträckning på det sätt som vi har sett eh, under tidigare eh, folkmord i, i vår historia. Eh, för att man har en mer utvecklad teknik nu skulle man väl kunna kalla det för. Eh, där man eh, helt enkelt gör det här genom, genom de demografiska förändringar man genomför. Dels genom Eh, förstörandet av familjen, införandet av p-piller och abort. Eh, genom införandet av livsfarliga eh, plaster som gör män sterila, som i stort sett bara drabbar eh, västvärlden. Mm. Genom höga pålagor av skatt i klimatarbetet eh, som bara drabbar väst. Eh, som gör att människor har ännu mindre pengar att röra sig fritt med och kunna bilda familjer och, och så vidare. Men där måste man också komma ihåg vad vi är i ROK-selektionen. Vi tänker på ett mm, helt så. annat sätt än vad, än vad till exempel afrikaner gör kring det här. Och samtidigt som man öppnar upp för massinvandring. Den, den senaste propagandan som de återkommer till då och då, det är ju det att om tio år så kommer jättemånga gå i pension och därför behöver vi massinvandring nu för att välfärdssystemet ska kunna hålla ihop. Alltså allting är byggt för att kunna tränga undan och döda vårt folk. Sen så är det så att utav de 349 som sitter i riksdagen idag kanske inte ens, inte ens är en enda person som tänker på det sättet. Mm. Alltså att det är det de gör. Men det är effekten av deras politik och det är deras politik går i linje med de planer som, som Europas fiender drog upp för många mm. eh, liksom, ja, för hundra år sedan. Det är liksom ingenting nytt. Hur ska man eh, få undan och, och slå sönder västvärlden och, och den vita människan? Det, det här är... Vi... vi är där, där vi är på grund av att det har funnits starka viljor att få oss dit. Mm. Ja, vi ser det på ett konkret sätt såklart i Sydafrika. Där... Det vita allt mer målas ut som har gjort under lång tid. Som, som någon rasistisk, alltså de har kommit och stulit landet från från stackars svarta. Och, och allt, som är, allt som de svarta utsätts för är på grund av vita. Och det tror jag även vi ser i Sverige. Jag, vet, jag blev omringad av ett invandring här för några år sedan. Och, och de bara berättade så mycket om att hatar svenskar. Hatar svenskar liksom. Och det finns såklart ett hat mot svenskar från, från invandrarna Som gör att det, man gärna kan råna och, och misshandla eh, svenskar. För det, det är inte ens riktiga människor. Mm. så Det är ja, det här vet ni ju såklart men det kan vara nyttigt att bli lite påmind och mångkulturen får en del intressanta effekter när det kommer hit människor som får tillgång till till exempel då hemlig information och så har de en något annan kultur än den vi svenskar har. Vi pratar såklart om att en sjuksköterska som sökte i gynjournaler och delade information om detta på Instagram. En 31-årig manlig sjuksköterska tillgodogjorde sig gynekologiska uppgifter genom att gå igenom 63 patientjournaler, läser jag på Malmös lokaltidning. Informationen delade han senare på Instagram och han omhäktades av Malmö tingsrätt. Motivet tros vara hedrelaterat och det här verkar handla om en så kallad oskuldskontroll helt enkelt. Då. Precis, för att det, han är ju då släkt med en del av de här kvinnorna och mm. han ska ha man har sökt information om de haft sex för äktenskapet. Ja... Ja, nu kan jag lista ut det. Men det här ska vi komma ihåg, det här kan ju handla om liv och död för de här kvinnorna. Men allvarliga är ju såklart att här ser vi ju väldigt tydligt vad som händer när man släpper in vargar på det här sättet, in i liksom det mest hemliga i svensk välfärd och, och låter dem missbruka det. Systemet är ju såklart inte byggt för detta för det här, här skulle liksom, om en svensk hade gjort det här, han ansätts fullständigt psyksjuk medan den här personen, jag måste säga det märkligt att han, att han la ut det officiellt jag på Instagram Jävligt jo, men alltså, det är ju vår tur när det gäller terrorister, jihadister och allt möjligt vad det nu är för någonting. Det är ju att de ofta är jävligt korkade. Ah. Alltså det är därför de misslyckas med så mycket. Om vi tar eh, den första terroristen på Drottninggatan som bara lyckades spränga sig själv. Mm. Hade han varit eh, vit och liksom haft en, en IQ över hundra så hade han klarat att bygga en bomb mm. som, som hade liksom gått av eh, i folkmassan. Nu var han för dum för det och det, liksom, det, det kan vi ju eh, tacka gudarna för. Mm. Och det är samma sak här. Hade han istället skett det här internt då med, med sina bröder och systrar i mosken så hade det liksom då hade det här kanske aldrig kommit ut. Nej, vi kan och, utgå och, utgå och frågan är, hur, i hur många moskéer sker det? Precis, vi kan utgå ifrån att alla inte är så här korkade. Jag kan tänka mig att många skulle betala stora summor för att få reda på om, om ens dotter är oskuld eller om ens fru varit otrogen eller vad de nu tror att man kan kontrollera för detta. För det är den här hysteriska kontrollen såklart av, av kvinnors sexualitet. Och det här problemet skulle jag tror är väldigt, väldigt, väldigt stort. Alltså. Särskilt om det finns pengar inblandade. Ja, men alltså... Du, vi, vi har ju också... Vi möter ju här ett, ett helt annat tänk där vi har gått från att vara en nationalstat till en stat men så kommer in människor från klan. Mm. Det finns ju en, en... Han är antirasist och han skrev den här boken Mellan klan och stat just om, om, om somalier då och varför det är så svårt för dem att liksom komma in i, i Sverige och så där, för att de har ett annat, och det är samma sak här deras, de här människornas um, lojalitet ligger såklart inte till staten eller till den gemensamma välfärden eller vad det nu är som, som sossorna försöker bygga en gemenskap kring i det här samhället, utan deras lojalitet ligger till klanen, till släkten och till profeten Mohammed. Det, ja. det är där deras deras lojalitet ligger, det kalifatet i slutändan ja, det är så inget konstigt med det, det är bara att blanda det här så det blir minst sagt problematiskt eh, kort bara Rosengård såklart, där slutar man nu också eh, slutar också UPS med hemleveranser det har de faktiskt gjort ganska länge visade sig, man ser helt enkelt att det är alldeles för farligt våra chaufförer har blivit attackerade och därför har vi beslutat att inte dela ut paket i Rosengård eh, var det Rosengård-posten slutar också kommer du ihåg det? nåt de här ställena. om no, det var no något sånt där område. Men eh, ja, alltså i Sverige har vi ganska starka fackförbund och regler kring mm. eh, arbetsmiljön och sådär. Mm. Om de blir attackerade ofta där så nej, det går det inte. nej Tråkigt för de som bor där. för det är bara att flytta därifrån. Jag ska komma ihåg att vi lever i ett land där facket har sagt nej till ensamma väktare på akutmottagningar. För det anses vara alldeles för farligt. Nej, men alltså det, här, det är ju liksom ännu ett exempel på framväxten, alltså balkaniseringen av samhället mm. och de här etniska enklaverna. Och det kommer bli allt tydligare. Vi ser ju hur polisen aktivt rekryterar utlänningar för att det är de som ska vara i de här områdena. Mm. Och jag såg ett inslag på SVT Örebro om Vivalla, alltså invandrarområdet som inte ser ut som i Svensson och Svensson, utan invandrarområdet i Örebro. Du vet ju att Svensson och Svensson bodde ju i Vivalla. Alltså, det så pass? Ja, <laughs> ja, okay. ähm, det ser inte ut så som <laughs> i Svensson-Svensson. <laughs> so. Grannarna ser inte ut så som där heller. Yeah. Ähm, och äh, Där har de ju då berättat att äh, de har haft problem. De har tidigare haft poliser och väktare då, som har patrullerat på nätterna. Men då har det blivit mycket bråk och sånt. Men nu har de ju tagit grabbar från orten äh, som går runt ja. i så här gula västar och, och äh, nattvandrare eller vad de nu kallar det för någonting, äh, som, som då som de säger då, som känner ungdomarna. Mm. Det är därför det funkar. Just det. Eh, det har ju såklart att göra med att de går ju runt där med sina taliban Taliban-skägg och liksom... <går> de, de är, det är det det handlar om, att de lyssnar ju bara på dem och deras klan eller deras religion. Mm. Mm. Eller jo, men, det öppnar ju såklart för en osund konkurrens, om man säger så. Vi pratade ju förra veckan om några ICA-handlare som utsatt för rån uh, och hotstöller mest hela tiden. Och när de flyttar ut så kommer ju någon Mohammed ta över det här, såklart, och Mohammed kommer inte ha de problemen överhuvudtaget. Nej, men alltså det här är ju den naturliga konsekvensen av det mångrasliga, mångetniska, mång kulturella samhället. Mm. Det är det, så det, det hit man kommer. Du kan antingen ha liksom, en benhård diktator som försöker tvinga på folk en ny identitet. Eh, som då ska vara någon gemensam identitet. Eller så kommer du ha balkanisering och du kommer ha de här etniska enklaverna du kommer ha no-go-zoner och så vidare problemet i det här förutom att det inte ska vara så här och det är liksom det vi är alla överens om så jag behöver inte ens, egentligen borde inte behöva nämna det men problemet i den nuvarande situationen är att alla andra folk organiserar sig alla andra folk skapar sina egna områden alla andra folk är lojala mot sina egna de handlar ifrån sin egen klan hela tiden, de anställer bara från sin egen klan och så vidare alla andra gör det, men inte svenskarna Nej. Och det är det när vi, när vi lanserade Fria Sverige jag att så här ser det ut. Vi måste börja tänka som att vi vore en av minoriteterna mm. nu. Mm. Inte för att vi vill vara det, men för att vi måste organisera oss på samma sätt. Vi måste organisera oss som, som ett, ett etniskt kollektiv. Vi måste bara se till ingruppen. Alltså nu sitter man och har reportage från eh, IS-terroristernas barn i, eh, som är kvar i Syrien. Och alla står och över mm. Någon fyraåring som har fötts i Kalifat. Åh, klart ska har till Sverige Nej! Mm. Låt ungjäveln stanna där Jag ser till min grupp, till mitt folk ja. Det är liksom inte vårt ansvar Att de jävla araber Har ploppat ut ungar i Syrien När de har åkt ner för att skära halsen av flickor Det är inte vårt problem Vi ska inte bry oss Det är, alltså, ja, nej, det är så jäkla enkelt egentligen Ja, och vi pratade om det också lite. Om det nu är etnisk-svenska barn vi säger att skulle det skulle finnas det. Ja, kanske då när vi har allting annat löst här i Sverige skulle man ens kunna lyfta en, en sån fråga. Men jag menar givetvis inte, till och med till och med Stefan Det är många Etniskt svenska barn tror du det rör sig om? Eh, jag tror det är exakt noll, va? Det är klart att det är det. Det finns ju ingen där som har, att det är två svenska föräldrar som har gått ner och det finns inte. Nej, nej. Det var stökigt här, så när de ändrat rubriken såg jag på Sveriges Radio, men originalet var att det var lite stökigt. Lite stökigt i Upplands Väsby, Och Lite stökigt De någon som hade skräpat ner där, kan man tro. <här> Nej, det var 50 ungdomar. Alltså, ett, en, en mindre armé som gav sig på polisen. Maskerade ungdomar, kastade sten mot polisen i Upplands Väsby under fredagskvällen. Tre personer greps misstänkta för våldsamt motstånd. Och det var väl via sociala medier, tror jag, som SR kände lite tryck att vi får ändra det här från stök till storslagsmål. Jag vet inte vad skulle, vad skulle en helt korrekt rubrik var liksom inbörderskrig i Upplands Väsby, <laughs> eller utlänningar organiserar sig mot den svenska. Uh, upplopp kanske. Ja, upplopp kanske. Uh, inte så mycket mer att säga om det är sånt här pågår väl utgår jag ifrån på 10-20 platser varje helg och kanske varje dag till och med. Jag vet inte, men, men det är inte ovanligt i alla fall. Mm. Uh, så att, uh, nej det finns ju inte så mycket att säga. Det här är en del av den, den nya normalen Jag undrar om det är år vi får första dödsfallet uh, en polis blir dödad helt enkelt. De gick i angrepp i förenat våld mot poliser. Därför greps tre män De Ja, dödas poliser full. Jo, men just en sån här så de blir okay. lynchade, mer eller mindre. Ja, eller de lyckas komma ja, över vi, en pistol eller så. Det kommer väl. Ja, det mm. kommer väl. Men tre män grips då misstänkta. Ja, de är väl ute idag idag. För det är ju det att det blir ju inga konsekvenser överhuvudtaget för sånt här. Särskilt om man bara kan säga att man är under 18. Kåkan i Chatten skriver här: När butiken några kvarter bort rånades flera gånger. Det äldre svenska paret slogs blodiga och hotades. Mm. Efter att tagit över affären har rånen upphört. Mm. Så märkligt. Så märkligt. Eh, vi hade, och det, finns ju, det är där också en sak man ska glömma bort med, med utlänningarna i Sverige: det att de är ju också inte bara en grupp. utan De mm. slåss ju också inbördes. Mm. Vi hade i Skogos där jag växte upp så turkarna äger alla restauranger och grillar och sånt där. Mm. Eh, och sen var det några kristna syrianer som öppnade ett konkurrerande ställe. Och så pratade jag med ägaren där och han berättade då Det här är alltså, vad kan det var 2000, 2001 eller någonting Och han berättade då att de här turkarna hade varit där och hotat honom mm. Att han skulle sälja och sådär, men, okay. men det gjorde han inte En vecka senare så sprängdes eller brann stället mm. De byggde upp det på nytt Uh, och öppnade, hade öppnat ett halvår och sen brann eller sprängdes. Jag minns inte det ena eller det andra var ena gången. Uh, och uh, Igen. Ja. Och sen så lärde de ner. Liksom. Uh, och, och, så där ser det ut. Har ju de här, alltså det är ju klaner. Det är det man måste förstå. Det här är mafiastrukturer som, som liksom dominerar. Och, och uh, Jag menar jag är inte felfri på det här. Jag åker också och köper en pizza ibland. och så där. Men egentligen borde vi inte göra det. Nej det är liksom det, det är, vi ska inte stödja dem och sen så ja ah, men Ahmed här borta han tillhör inte något sånt eh, nej men han är inte en del av din klan Precis. han är inte en del av din stam nej. nej och tänk vad effektivt för när de går till nästa restaurang och säger tja borde inte du sälja nej säger nej du vet vad som hände med restaurangerna borta sen sprängdes som mm. det, det går ju inte att skyddas emot det går ju inte att skyddas emot det enda är ju då att liksom ha bepansrad plåt överallt och vakter dygnet runt det är såklart ingen som har råd med det Nej men, alltså det som, nej, men för studianerna, de har ju Södertälje. Mm. Ja, just det. Men berätta om svenskarnas område nu då. Där, där svenskarna har sina restauranger och där om babban öppnar något så brinner det. Uh, ska vi se. Uh, nej, det, det finns, finns inte än. Interna. Det var det som var problemet. Ja, det var, ju, det var ju tråkigt. Men det är ju bara vårt land. <clears throat> men du, eh, Leif Östlingar, vet du. skania för detta Skania-chef 2006, Sveriges Radio. Norden är rasistiskt. Lägg ner Migrationsverket, det är Sveriges mest rasistiska institution. Här härjar han på Leif och tycker att de nordiska regeringarna i själva verket är ytterst främlingsfientliga. Han ges också på Göran Fersson som, som har sagt den här rasistiska yttranden. Jag vet inte vad det skulle kunna vara och avsluta avslutar då med att säga att här i Sverige Jag tror att det var när han pratade om turism. Jaha, men det kanske var det att vi så. Att visa med fri rörlighet i EU så kommer vi få social, alltså att folk kommer hit bara för att leva på bidrag eller right. fika pengar. Och sånt. Du förstår att en tredjedel av Skaniens anställda i är, är födda utomlands, så därför borde Sverige öppna gränserna och inte försöka stänga dem, anser han. Han vill för... ha billiga arbetskrafter. <laughs> här finns plats för sådana 20 miljoner människor. Och eh, han fick ju som han ville, kan man säga. Vi spolar fram till nutiden och låter det låter lite annorlunda. Nämligen, jag nämner inte invandringsspecifikt, men däremot så förutspår nu då Leif Östling en systemkollaps och säger att samhällskontraktet är brutet. Svenskan får inte vad han betalar för. Han säger att inom fem eller tio år kommer vi att se en fullkomlig kollaps. Han kan väl inte vara så oerhört utvecklingsstörd dagen att han inte kan koppla detta till invandring, även om man inte nämner det. Nej, men, men eller jag vet inte om han kan se det rakt ut. Han kan ju bara se att, att kostnaderna har ökat. Mm. Intäkterna minskar. Typ. Mm, mm, mm. Nu, nu minskar vi inte riktigt, men, men de kommer att göra det. Um, och, och han ser det här. Jag menar, Man kan ju bara lägga de här artiklarna bredvid varandra. Um, och det blir, det blir nästan roligt. Mm. 2006, va? öppna gränserna. Vi ska ha 20 miljoner invandrare 2019 det kommer bli en systemkollaps gå <laughs> en helvete allting. Så liksom, från 2016 så har vi 1,3 miljoner De invandrare oh, um, det som är liksom till Stockholm som har, som har invandrat uh, till Sverige det är inte så att han har direkt fel vi kommer nog se liksom att allt fler kommer att se samhällskontakt som Brutet. vi vi har en krona som just nu är fritt fall på grund av Riksbankens mm. keynesianska dumheter och, och minusränta och, och allt vad de håller på med. Um, där man tror att man ska liksom kunna stimulera ekonomin men, men det som händer, alltså, vi tappar ju så här 13% mot euron på något år. Nej, mm. uh, och Vill man vara lite konspiratorisk så kanske det är en förberedelse för att vi ska gå med i euron. Mm. Inte. Det, är inte, det är inte omöjligt att det finns ett sånt intresse att försvaga kronan så pass mycket. Mm. Och det är också roligt för när man då hade ja men det är bra att kronan sjunker i värde för då får vi igång exporten. För det blir billigare att handla från Sverige. Mm. Mm. Jo, men vi importerar ju saker också. De blir ju dyrare. Precis. Ja, det är en väldigt, väldigt <laughs> kortsiktig lösning. Nej, och det att kronorna har fallit så mycket är ju... Ja, det är, det är som du säger. Man försöker ju i media säga ja, men det är väl bra på ett sätt. Det kan det vara bra på något sätt. Alltså, det blir dyrare att resa såklart. Det blir dyrare att åka till USA till exempel. Men, men herregud vad det är bra på alla andra sätt. Men såklart en svag krona är en svag krona. Det är, även om det kan finnas detaljsaker som är bra med det så är det såklart katastrof. Våra pengar blir mindre värda utanför Sverige. Och det är ju men tekniskt... alltså det vi har med liksom inflationen på... på på kronan och dessutom då värdetappet eh, gentemot den internationella marknaden. Det är ju att man stjäl våra pengar. Mm. Alltså så här är det. Om du kära svensk sparar pengar och du gör det på ett bankkonto eh, då ger du bort dina pengar. De tappar i värde. Mm. Vi har ett system som är gjort Alltså när, när vi har då ett inflationsmål på 2% till exempel bara inom inflationen så förlorar dina pengar 2% i värde varje år. Om de bara ligger på bankkonto så har du lägre än 2% ränta så håller du det inte ens där. Ska du dessutom kolla då mot den internationella, det är valutamarknaden men också mot då um, rå, råvaror och ädelmetaller och så vidare som fort, ofta är bunna till till exempel dollarn, då tappar du ju mot guld, mot silver mot eh, olja och så vidare. Eh, kronan, alltså dina pengar tappar i värde hela tiden. Är du så pass lyckligt, Lottad, att du har kunnat spara undan en del pengar och liksom så, titta på hur du kan investera dem. Mm. Um, jag är kring det här att ge investeringsråd. Jag är inte alls i den situationen. Men, men du ska absolut inte bara ha dem liggande på ett bankkonto eller i madrassen utan fundera på andra sätt för att du inte ska vara helt beroende av att Riksbanken är snäll mot dig. Mm han har ju dock sagt lite roliga saker Röstling. Han bland annat sagt det genetiskt betingat att så får kvinnor söka sig tekniska utbildningar och också sagt att man ska ta lite lugnt med de klimatlarmen. Jorden har alltid upplevt vad man säger istider och klimatförändringar. ja, men du ska vi kolla lite hur det ser ut utomlands här Vad gör judarna i Frankrike då? Är det en stående punkt ni har i programmet? Jag är inte med så ofta. Nej. Är det det Dagens, vad gör judarna i framtiden? <laughs> um, nej, men de flyttar väl därifrån? Ja, kanske. de gör ju det. Precis. Antalet judar i Paris förorter minskar snabbt. Ehm, judiska grupperna flyr från de migranttäta förorterna. Och ehm, ja, de har ju någonstans att ta vägen då. <clears throat> i alla fall. Ja, de har ju byggt sin egen etnostat mm. med typ tyska pengar. Men, men och det är det här som är så intressant. Ofta när judar argumenterar för varför de måste få ha Israel som en judisk stat och så vidare, så är det just för att judar ska ha någonstans att ta vägen ifall de blir förföljda. Och samtidigt vet vi att judar har varit kraftigt överrepresenterande i arbetet för eh, mångkultur, massinvandring, feminism, allt som som nu slår sönder västvärlden och, och skapar den här krutdurken som de nu säger sig vilja fly ifrån. Mm. Eh, och nej, det är inte så att varenda jude har varit engagerad i de här frågorna. Eh, och liksom därför får på något sätt skylla sig själv. <laughs> det, är inte, det är inte det jag säger. Eh, men däremot, om man ser till de, de större rörelserna, de större strukturerna, så blir det ju Uh, det, blir, det blir kötspa helt enkelt mm. det, är liksom, det är väldigt fräckhet i att uh, Vi ska ha ett land som är bara för oss Men ni ska fan inte ha något land Utan där ska det vara massinvandring och mångkultur mm. uh, Och blir det för jobbigt I det här mångkulturella landet ja, Då åker vi till vår etnostad mm. Som ni betalar för till stor del ja, då... Nu har de väl byggt upp en ganska stark ekonomi Men de, är fortfarande, de får ju väldigt mycket uh, de ja. får fortfarande pengar från Tyskland Och sådär Ja, och USA och allt möjligt väl. Det har ökat med nästan 100% på ett år. 73% har de antisemitiska incidenterna ökat. Och man ser också en förändring då i den här sortens attacker. För tio år sedan var det mestadels vuxna. Nu handlar det mer ofta om tonåringar. Jag misstänker att den arabiska invandringen kan ha påverkat här ganska mycket. Du, makaronen är igång igen och bevar väl du? Mm. Mot judarna? Men, nej, inte mot judarna den här gången. <laughs> den dagen kommer nog inte. Nu kommer de förslagade hur man ska stoppa allt det här hatet man portar helt enkelt, folk som är dömda för ett mot folkgrupp från sociala medier. Han jämför det då med att man inte låter folk som bråkar på fotbollsmatcher komma på matcherna. Ja. En annan lyfter ju att det här skulle kunna vara lite problem då är det med att göra detta. Jag vet inte om man skulle kunna porta en person, det skulle vara via IP-adresser då kanske. Men man har också sagt att det här är såklart ett problem för vem är det som definierar då hate speech egentligen och det är ju politikerna och vi vet ju att Macron och även här i Sverige så är ju kritik mot media har ju börjat anses vara något fruktansvärt. Kritik mot politiker. Vi såg det är, som, an... det är mot demokratin. Precis, och, och Anne Löv var ju ute här för inte så länge sedan och bara ah, det är så fruktansvärt med allt hat och sådär. Det, det ligger inte så långt in i framtiden att där är sund kritik mot politiker stämplas som ett hatbrott och då teoretiskt sett då, om makron får som man vill så blir du avstängd från sociala medier. Vilket kanske vore bra, tänker jag, på ett sätt då, när vi skiter i de här sociala medierna och gör saker i verkligheten istället. Men ja, det här alltså, verkar det inte gå igenom. Så här, men, no, fast så här, alltså, internet är en fantastisk teknik som har, som har gjort att eh, medias monopol på, på åsikts- och, och nyhetsflödet har kunnat brytas. Vi får inte glömma det. Alltså, nu har vi haft ett... ett, ett allmänt tillgängligt internet i åtminstone 20 år, alltså där, där många har haft internet hemma i Sverige. Om vi räknar från 1999 det är väl rimligt. De, en del av oss som var lite mer early adopters kanske kom 94-95, men, men det är där någonstans. Sen, sociala medierna slog igenom 2007-2008 och fick det stora, stora genombrott när smartphones kom. Där. 20, ja, iPhone kom väl 2007-2008 också. Um, men det man gör just nu det är att man försöker hitta sätt att stoppa det här. och, mm. och Macron har ju en idé. Den andra är ju det som Europaparlamentet snart ska rösta om. Precis, jag tänkte att du skulle berätta lite om det. Alltså det är ju det här europeiska copyright-direktivet, EU-CD. Mm. Och det här, jag, jag kan inte nog understryka vilken farlig utveckling det här är. Och vi har alla hört talas om det här med länkskatt till exempel. Mm. Och, och det här med filterkrav upplevningsfilter och, och jag ska inte gå in på detaljerna vill du se en bra film om det här så har Henrik Jönsson gjort en bra sammanställning eh, Libertarianen Henrik Jönsson mm. som finns på Youtube Sök på Henrik Jönsson eh, och hans senaste film tror jag det är, om EUCD men låt oss bara konstatera att resultatet om det här nu går igenom det blir att i EU, länder i EU så kommer sociala medier vara tvungna att betala en länkskatt. Alltså en, en, en avgift varje gång som någon länkar. Alltså, te I teorin skulle det kunna vara så att om någon länkar till Svegot så ska Svegot få betalt för det. Mm. Men så kommer det inte funka utan de sociala medierna, till exempel Facebook måste då skriva avtal med mm. eh, varje media. Mm. Och att de då får rätt att publicera länkar till den här. Och det här kommer man ju såklart bara göra med de typ bonjer, alltså de stora mediehusen. Mm, mm, Vilket gör att det på till exempel Facebook kommer vara förbjudet att länka till Svegot men tillåtet till de stora eh, medierna. Dessutom måste man ha ett uppladdningsfilter som ska kunna hitta copyright. Och de här är väldigt, väldigt dyra att utveckla. Ehm, och det är väldigt, väldigt hårt draget. Ehm, man har nu lagt till ett undantag för satir- Uh, hur nu ett datafilter ska känna av vad som är satir och inte. Uh, men uh, det här kommer i stort sett stänga ner Youtube och liksom alla andra sådana funktioner. Uh, där vi kan dela med oss uh, av utav, utav material. Och det här kommer att gälla inom hela EU. Uh, och det kommer att vara väldigt, väldigt svårt för nya uppstickare att ta sig fram. Um, och, och alltså om det här rör sig igenom så är det döden för det så kallat fria internet. Och det här var någonting, när vi lanserade Fria Sverige, vi försökte prata om det här hela tiden. De kommer göra vad de kan för att ta internet ifrån oss. Mm. Det är alldeles för farligt att ge den här typen av kommunikationsmedel eh, till folket. Det är absolut så att med tiden kommer de inte lyckas. Eh, det kanske kommer liksom komma sådana inskränkningar och så där. Eh, precis som om man inte lyckades eh, stoppa tryckpressen. Hur mycket liksom, katolska kyrkan mm. hatade den. Uh, man man uh, lyckades uh, inte stoppa uh, industrialiseringen Hur mycket man än försökte liksom, slå sönder maskiner För att det då tog jobb och så vidare man, Alla de här sakerna som man försöker stå emot i utvecklingen Det misslyckas Men det kommer vara en hård strid under tiden Och du bör informera dig om EUCD uh, Nu är det så att jag tror att alla svenska parlamentsledamöter Kommer rösta emot Mm så att vi kan inte påverka så mycket i Sverige. Men vi kan informera våra vänner i andra länder. Och vi kan absolut liksom höja medvetandet om det här. Och är det så att det här röstas igenom. Jag är ju för Swexit överhuvudtaget. Jag vill att jag ska lämna EU. Men röstas det här nu igenom. Då är det enda sättet att få ett någorlunda fritt internet i Sverige. Är att lämna EU. Mm. Och det finns till EU-valet. Uh, inte längre ett Sverigedemokraterna som vill lämna EU och det finns inte längre ett Vänsterpartiet som vill lämna EU. Alternativ för Sverige vill lämna EU. Jag vet inte om nordiska motståndsrörelsen ställer upp till EU-valet men de vill ju också lämna EU. Uh, det här gäller att vara medveten om. Uh, en röst, alltså om det här går igenom i EU nu, så är en röst på Sverigedemokraterna ett röst, en röst på ett, ett förstört internet. Ja, för att de tydligen. vill vara kvar i EU. Mm. Alltså, för det blir vår väg ut då. Har det här verkligen sig igenom, då ska du veta att det kommer att ta många, många, många år innan man lyckats få lobbyister och andra att släppa fram en, en omröstning om att ändra lagen. Ja, plus att folk kommer ju vänja sig vid det här nya internet. Det går ju tyvärr ganska fort och det blir det vanliga internet och så ser man tillbaka lite, har kommer du kommit ihåg det? Man fick dela länkar hur man ville. Ja, jo, ja det var en konstig tid men har du, är du något datum på För det har ju dratts upp och ner och verkligen långbänkt. men det långbänkt är EU, och... Man får ju aldrig veta riktigt Nej. när. Alltså EU, det ska man också veta. Jag har ju varit i Europaparlamentet jag vet inte, nästan tio gånger tror jag. Jag har jobbat mycket med Europaparlamentet tack vare mitt arbete med, med den europeiska stiftelsen Europa Terra mm. um, Och det är ju alltså det är inte någon insyn alls. Det är, de gör allting komplicerat för att människor inte ska veta vad de diskuterar, mm. när de diskuterar det, det. är svårt att hitta liksom, när de ska rösta om saker eller vad de har röstat om tidigare och vem som röstar för vad. Det, det, det är ju medvetet så. Mm. Hela EU handlar ju om att ta bort makt från folket och, och, och, och sätta det i, i, liksom, i händerna på det stora eh, homoglobokapitalet. Mm. Globo-homokapitalet. Det är liksom det, det, det som det handlar om. Och det är där vi är nu. Därför är det liksom sveket från Sverigedemokraterna när de säger att de inte längre ska driva frågan om en folkomröstning om att lämna EU. Mm. Bara för att de så gärna vill dela säng med Ulf Kristersson. Det säger allt om vilket värdelöst pissparti det där är. Liksom. Mm. Det, det, är det är liksom avgörande för Sveriges självständighet. Det är, det är avgörande för att vi ska... Eh, kunna ha någon frihet överhuvudtaget eh, men det skiter liksom Jimmy Åkesson i för att han vill liksom pilla Ulf från från rumpan lite grann mm, okay. eh, <laughs> ja, Vi får väl se men eh, ja, vi får väl se om, om, om, de är, om vi får ett beslut någon gång man får ju känslan om att de drar detta tills de får som de vill bara. det ska debatteras till alla till slut Uh, Tills vi går med på att ja, inskränka internet så mycket som möjligt. Man försöker såklart sälja detta som någon slags rättvis grej, då, såklart, och det är fel att och de tjänar så mycket pengar på detta. Men ja, det är väl inte överdrivet att internet så som vi känner det dör om man får igenom detta. Nej, men, men alltså, det blir ju helt omöjligt. Och, och, alltså, hela internet går ju ut på att man delar med sig av information. Mm. Man, man gör om och remixar och, och så vidare eh, och det tar man då bort istället blir internet, det är som att kolla på gamla tv mm, precis. Eh, på liksom att, att det finns ett antal jättestora mediebolag och, lag och mm. deras information får man dela med sig av mm. du kan möjligtvis ha en hemsida eh, men du får inte berätta om det för någon nej alltså i alla fall inte i, liksom, i, i alltså frågan är får du mejla en länk till någon ja precis Får du, får du ringa någon och säga HTTP, colon, snittsträck, snittsträck. Ja, vi, vi följer det här med, med skräck. Nej, men jag skulle säga det också. Att en som vi ska komma ihåg här det är ju att de stora mediebolagen som till exempel Bonnier har plöjt in massa pengar i lobbyarbete för att få igenom den här lagen. Mm. Och De kommer att tjäna pengar på det och de kommer slå sönder alternativmedia och den konkurrens som kommer därifrån. Varför tror du, kära svensk, att det inte är någon större diskussion om det här i våra medier? För att våra medier vill få igenom det här. Det är det som är deras åtminstone familjerna. Det här är ett... ett alltså det, det, ah, ja, och jag kan lova dig, 99% av svenskarna vet inte vad det handlar om. Och det har inte bara med ignorans att göra. Man kan, några kan man beskylla för det. Men det är inte så att alla sitter och liksom följer nyhetsflödet slaviskt. Så funkar ju inte människor. Eller liksom sätter sig in i det här. Men, men Däremot så ska det bli intressant att se <laughs> hur människor reagerar ifall det här går igenom. Mm, mm, det har som sagt inte gått igenom än eh, förutom i en första instans, men sen ska det röstas i parlamentet så sådär. Eh, när, för till exempel Instagram kommer typ inte funka. V vad kommer alla bloggtjejer säga då, eller mm. influencers? Mm, mm, mm. Och du är det lite för sent med, för då kan de inte länka till någon som klagar på det. Så får man inte göra. Nej, men det här har man ju bara gått och väntat på, givetvis. Och ja, men som du säger, det kommer ju komma vägar runt detta, men det kommer ju först vara för de, de nördigaste och frågan är om, om allmänheten kommer orka kanske att installera något program som man kan gå runt detta eller hur det nu kommer att funka. Mm. Men det är bara att kämpa på, herregud. Det, det är som det är, som jag brukar säga. Jo men det är därför vi bygger fysiska platser. Mm. Mm. Mm. Glöm inte det. Det, är, det här är ju en av de största anledningarna till att vi såg att okej, okay, uh, jag och Magnus drev motgift, du och Ingrid Ingrid och Konrad. Det fungerade bra, vi kunde liksom jobba på heltid, vi nådde tusentals människor och vi kunde sända varje dag, allt sånt där. Mm. Vi kunde säkert fortsätta det med det många år till, så länge internet fanns. Men vi såg alla ett behov av att okay, vi måste börja se till att människor träffas utanför internet. Mm. Det är därför när, när folk då skriver som till exempel invinningen Kommer den live sändas på nätet? Nej! Den kom, du ska komma dit. Ja. Vi måste bort från skärmarna. Ja. Alltså, vi måste se internet som ett verktyg. Vi måste se skärmarna som ett alternativ. Mm. Men när alltså det som verkligen sker, det sker eh, i de, på de fysiska platser vi nu skapar. Och all vår fokus, all vår resurser som har skapat, går till att skapa de här platserna och göra dem så bra som möjligt. För att när väl internet stängs ner för oss, eh, då måste de här platserna vara redo och folk måste känna till dem. För då kommer det vara mycket svårare att nå folk. Och om de nu inte stänger ner internet för oss, vi kan fortsätta ha ett så här halvfritt internet i 20-30 år till. Då kommer platserna ändå fylla en funktion. Det är inte så att de blir onödiga då. Utan vi har ju fortfarande de här områdena som blir våra. Vi har eh, de här platserna där vi kan ha våra tillställningar och så vidare. Vilket redan idag är ett problem. när Kolla bara alternativ för Sverige när de ska ha sin kick-off mm, mm, mm. Eller alla konferenser någonsin som får försökt anordna. Mm, Allt det där löser vi då. Så att hur det än blir så är det rätt väg, rätt val läst den skriften förresten. Den finns på defriasverige.se Just det. Och bli såklart medlemmar i det fria Sverige. Om du fortfarande inte är det gå in på defriasverige.se och när du ändå håller på och klickar med din internetmus på olika sätt så gå in på svegot.se och bli såklart plusprenumerant. Oh, bo, bo. <laughs> <Kände mig det. laughs> uh, jag låter mig själv boar mig hela vägen ut ur sändning. Vi hörs såklart imorgon igen. Sverige vaknar, börjar 0700 med morgon Magnus. Sen är det Daniels timme. Och sen är det imorgon med Svegot tre timmars direktsänd radio. Bara till dig, jag och till andra som lyssnar givetvis. Tack för mig och tack för dagen. Tack för idag. Och en slår på folkets ving. Ledvis är motokordet på våldet lägga banan. Och finna nya stingar där helt och Bort med allihop För ju mera pengar man har i sitt skriv Ju mindre värde. Abortera och förstöra för andra För det här argumentet De håller det inte då du springer ut Och kastar bomber och skriker Jala jala, avdala Ni vill se Sverige falla Än av de mångfaldar ni helt Då ska man undra det värre som är Otskansråd Where is the flag of solid black To keep the memory alive The black collegians fought and died for our folk in 45. Black is the color of mourning for the martyrs of England, too. Matthews and Kirk and Singer and Rockwell. multimodal Säler ens av min Eller för en säng i natt Ty det är mitt svenska linne Och min fosterländska drätt Att utanna råker Hjälpa en dag i fäst Och räcka ut mina händer Till mina armar landsmän Och åkrar stränder Likt skuller stenar allt igen. Vissa jag ändå vet att han strid, även om jag stått låt, men gör strukna kliv. Jag har just fan i hans ljudna bakliten men i kvast som jag är. Men den allra viktigaste sak är budskapet som jag blå. För jag har just fan i hans ljudna bakliten men i kvast som jag är. Men den det är det salt, kan som jag bär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 Nynna utan att lyssna tänker i efterspela frid en sång ifrån ditt hjärta där allt är bara Nynna utan att lyssna tänker i efterspela frid. En sång ifrån ditt hjärta där allt är bara dig.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 Hör ordet tala i ditt sinne då brister lögnen sömmar och själen finner lugn. Nynna utan att lyssna, tänk ej efter, spela frit. en sång. Från ditt hjärta där allt bara di.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 Nina utan att lyssna tänker i efterspela fritt, en sång ifrån ditt hjärta där allt är bara dit.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 En sång ifrån från hjärta där allt är bara Styrkan i blodet Kära fäder i tid Med egna seder ni sänkte sneder Och arvet blev våran strid Gubben är gammal men striden är samma Gråtsatt är hans öga. Visst är det hans lott att kämpa blått mot hur på hästar höga I kvällens blåssan skiljas från oss För en lugnare bädd under jord Då unga kämpa står där och väntar Vid hans post i fjällhöga nu. Har välförens lugn jag bygger och nickar tusende bekarar och frum till slår det smäckar par och fuktiga blickar När aftonens lyster och kvällen går Heldenen sprakar bland gången och hakar Ty aldrig ska stugan slå öde Bakom dessa träd står folk och fem I för att före den döde Jag gubben är glad en del i den rå. Längs vår grusade gång På sommarens pris Kring jörkarnas rins Bjuder en sista sång Har för en stund Jag vrugar och nickar Tusänder karar Och frumt till stå. år Med smäcka per Och fuktiga blickar När aftonens lyster Och kvällen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 Med smäckar per och fuktiga blickar När aftonens lyser och kvällen går Jag säger farväl på en stund jag bugar och nickar Tusen bekalar och fruktimer står Med smäckar per kedlar och fuktiga blickar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 Längs vår glysade gång och sommarens bris kring dörrarnas lis, ljuder en sista sång. Vår välgården stod jag och unika, tusen de korar och fluttimmes låg. Med smäckiga persidlar och fuktiga blickar, när aftonens lyssnar och kvällen.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 det smäckar per och fuktiga blickar När aftonens lyster och kvällen går Jag säger farväl för en stund jag bugar och nickar Tusen bekalar och fruktimmer står Det smäckar per och fuktiga blickar När aftonens lyster och kvällen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 Kina tar min kämpa klött och nu är det uppenbart att jag är en Sverige demokrat jag har försökt få mig att motstå.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 ju snart i och Sverige Se Norden män och deras raseri Hur är det stället emot den leden fri? Från land till land, med blodiga svärd. Kommer nu den andra? Sen drog det ut på mörka hav Förra som skulder livet gav Sen drog det ut i striden for You it.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 Far. Öga mot öga med ondskan han stod Beredd på sin slutliga strid Han fattade svärdet och samlade moder Inne var övnarens tid Jag har funnit en man som har gjort mig så ont Jag söter i ett spår Jag ska hedra mitt namn, jag ska rent få min far Jag vandrar tills hem jag får Jag har en man som har gjort honom brett. Jag har drävt en man som har gjort mig så ont. Jag har i tusen år. Jag mitt hans namn. Nu är de slutliga Jag en man som har gjort mig så ont. Jag har i tusen år. Jag härdat mitt fad, jag räntat hans namn. Nu är de slutliga villanan bort. Och landet är vårt. svenska är vårt. Och landet är vårt. Att alla kan bli svenskar din vision. Och jag kan bli Japan om jag har rätt dock din hjärna har semester men munnen jobbar över. Nån som är en fina på ordet brottar Lena, Karl och Tob. En i snår snor. Bellman och Fröding få som gillar korv. Och Selma's pyssling Bamses trim där jag. Alfred Nobel. Svenska arbeten. Och landet är vårt. Svenska arbeten. Och landet är vårt. Hallå, hej. Det är också bara en i och domen. Det är bara en i rådhallen. Och det är bara halv Och jag har också bara en jättebra. Bara en stor, bara 20 år, 25 år. Bara i fullt hos en ett, fullt hos en ett, på låt här. och uh, uh, Bor och, Kolla och, och Tåg. i snor yeah. Bellman och Fröding för jentan som gillar korv och Selma's pyssling Bamses Simberg Alfred Nobel yeah. Stens Karl och landet är det vårt. Hey, Svenska. Svenska Och landet är vårt. manslut Folket sin frihet och gröska får. med det Gud som förslavat Sveriges folk. Vi är ukampens friborna unga tolk. Vem ska på tro är vår fosträdare lag? Vakna vårt folk. Se na falska, ord. driva vi undan från sänskepens skugga, och så är vakna för nya hopp och frihet, stormas en Ja,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 Till en saga Om en kung som aldrig vek Sluta upp att bara klaga Gått till kamp mot på veck Ser ni ryttan på hästen Han med gulke häng på blått Hör hans ord som tvarna festen Fortsätt kampan är förstått mm. Mörka moln på himlen skockas Mörka kraften stormar han ni förfana där ni flockas Men med Kung Karl som huvudsman Ser ni ryttan är på hästen Han är gulke häng på blått Hör han sort och fallna fästen Fortsatt kamp har ni förstått Och fortsatt kamp För gulke häng på blått Och fortsatt kamp Har ni förstått Och fortsatt kamp För gulke häng på blått och fortsatt kamp, har ni förstått Lyssna till en saga, om en kung som aldrig väg Sluta upp att bara klaga, gå till kamp mot list och svek Ser ni ryttaren ner på hästen, han med gulka häng på blått Hör han ord fallna festen, fortsätter kampen har ni förstått Och fortsatt kamp För gulke hängt på blått Och fortsatt kamp Har ni for Och fortsatt kamp För gulke på blått Och fortsatt kamp. Mörka krafter stormar han Lyft på fanar där ni plockas Men som hövidsman Ser ni ryttan ner på hästen Han med gul gäng på blått Hör han sortot fallna fästen fortsätter kampen är förstått Och fortsätter kamp För gul gäng på blått Och fortsätter kamp Fortsätt kamp, för gult gäng på blått Och fortsätt kamp, har ni förstått Medan sandar knappt av röd Höja katter, mindre lön Jag blir lite för att vi hörd Rädda förlorar min identitet Hatet växer i hemma. Uppgevinheten sprider sig, är det bara jag som ser Är det dröm eller verklighet? Men vad svar det någon som vet? redan förlora min identitet Hatet växer i hemlighet blösa, arbetslösa, öka, leka, sov Vi Öppna våra gränser, hur ska den gå? Höjda katter, mindre löv, jag är mindre för att hör. förlorar min identitet Hatet växer i hemlighet x x x x Så lyssna där står Sluta dina sånger Sveriges tunga Sveriges farna fladdrar hög och fri Här marscherar fram med tåg och Sverige, Sverige, Sverige det är vi Sverige och åter Nu kommer stad Blod och äran En tid för kamp och skrid Sveriges söner tåga stolt i världen Farnan fadrar vackert från sitt stång Det är Sveriges starka arm som världen Sveriges tog jag fram med song Här är glatt humör och ton ljusa Undan undan till här kom Sveriges mörka skogar susa Kring vår farna sköns i melodi Sverige vaknar åter Nu kom man ska gå till En tid för blod och ära En tid för kamp och skrig i You my And do the And And do the We're gonna rise up with the sun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 The Republic Through faith We cannot fail Death to the new world Order We shall breathe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 I No. Jag Förmågan hade vi aldrig flytt, Som elden flamma låga, Min själ har blivit förbyt. Jag går genom förvandling, Sanningen dimper ner. Allt tre kan bli till handling, Jag väntar inte mer. Till kamp för förfärdesära, Vi är ett för att det vet flära. Än finns det hopp i det mörkaste stunder.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 om mänsklig kloning, anledning kommer sist. Vatten, luft och solljus försatt för flora. Utan kamp i livets rus inget att förlora. Till kamp för förfäders Vi är rätt för att det vet lära. En finns det topp i de mörkaste stunder. Med vilja skapar vi under. Till kamp för förfädesära Vi är rätt för att evigt lära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 Svensk. nu ska vi slåss min vän och bekämpa invasionen Svensk blir vi svens vid ett vunnet slag efter nederlag kommer vi tillbaka som svensk blir vi svens helsiger min vän Invasionen. Svensk vi svensk Vid ett vunnigt slag Efter nederlag Kommer vi tillbaka Som svensk blir svensk Hälsig min vän Svensk bredvid svensk Nu ska vi slåss min vän Och bekämpa invasionen Svensk vi svensk Vid ett vunnigt slag Efter nederlag vi tillbaka Som svensk Blir vi svänt Min vän Han är en älskad humanist Diplomerad genusaktivist Gillar jag är här och med benen isär Blir man extra populär Han är en extra feminist Jag är en kommunist och med sin kamrat ska du ut på stan Och rädda världen från hemmaplan fan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 För att få någonting över efterskatt Men nu så står han här med sitt kassaskrivning Märkt stor, max, marschin Gör ja, det är en liten ansträngning, säger Steve, Steve, Stefan Att vara tredje i världens Det är livet värt att leva? Att köpa underklassens röster alltid vattning grej Gnäller du på Twitter, ja då hämtar vi dig! Ska man passa sig Säger Stefan Fy Ste, Ste, Ste, fan FIFA. Ja. Och nu på bästa sändningstid Talvår stadsminister Vid och kallar Svensson för naiv Att pinta hundratusen koka Kommer kosta massa stålar Men var ingenting en kunde sekunde förutse Kommunister jobbar extra varje natt För att komma på en extra skatt Du blir utan slantad, Men blir riktig och din och Stefans medmänsklighet Ja det är en liten ansträngning Säger Stef, Stef, Stefan Att vara tredje i världens sunsättning. Det är ju livets värd att leva Att köpa underklassens röster har alltid varit min grej Och känner du på Twitter ja då hämtar vi dig Har du inga tankar ska man passa sig Säger Stef, Stef, Stefan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 tills du dör Jag var en svenska tills du dör Lås in mig, lås in mig, lås in mig.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 vårt är vi stirbö, vårt sjunger vi och en fjäder i hatten, en fjäder i och en slam till att släcka din torsk. Goda dagen borstilige patriark, säljare ut vår svenska mark, för här finns ingen som höjer sin röst.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 Och sin materialism och strunta i otrixom nationalism. För nog har vi tid och kanske brivar. Då behöver inget jävla pustelag. Goda gången, goda natten. Åter med ärgistin och åter. Lotta nu en fjäder i hatten Och en slamm till att släcka din törr Goda dagen, goda natten God natten Och tung är vi stillbörd Och tung nu en fjäder i hatten En fjäder i en slamm till att släcka din törr Släcka din Och kära minister Din duk är av speck På grund av det slantar du knycker Av det folk du förtrycker Tillsammans med dina drängar Skäl du våra skattepengar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 Goda dagen, goda natten. Goda natten. Och tungar är vi stinker. Och är vi Låt Blott en fjäder i hatten. En fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din tår. Att släcka din tår. Trots att smält i en sköld. varenda varningsklocka ljuder Öppnar vi gärna vår svenska famn. Allt i mänsklighetens namn. För att klippa folkets band. Och dansa gladvind mot avgrundens rand. Goda dagen, goda natten, goda natten. Och tungar vi stinbö. Lotten och en, en fjäder i hatten Och en slam till att släcka din törst Goda dagen vår stilige patriarch ut våra svenska mark För här finns ingen som höjer sin röst Trots att omskapet gror i varje bröst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 Gå på gatan och protestera när vi kan väl oss i materialism och strunta i utryck som nationalism. För nu har vi tv och kanske brödband. Då behövs inget jävla plustillåt. Goda dagen, goda natten. Åtung är vi stillbörd Åtung är vi stillbörd Låt ännu en i hatten Och en slapp till att släcka din törr God är dagen, god är natten God är, natten. är vi, är vi en i hatten och slam till att släcka din tråd Släcka din tråd Do hard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 Ända det som en blind kunnat se Känns det bra, kära far, är du svårt, är du glad Och var kommer du stå i vår strid av idag Är du nu tvingas axla, det kan ni flytt Ert upp ruttnar, vi bygger ett nytt är du med oss i dag, för jag tanken blev klar, eller vände du ryggen åt framtidens viddens barn? Säg mig kunde ni låta dig själv, ni brända för det som en blind kunna se. Känns det bra, känner du var, är och vad kommer du stå i vår strid av idag. it, Lord. and it's like Då, jag du där, pensionär! Jag kan förstå om det är suråtfärdigt. När du bygger upp landet här, trodde du då att det skulle bli så här? Du där, pensionär! Jag kan förstå om det är suråtfärdigt. När du bygger upp landet här. För välfärden Den frihet du vill ha Där tog den vägen Du höjer på ögonbrynen Du känner inte längre igen dig Så fel har du inte på sidan. Glasögonen är okej okay. Du där har ett Jag kan förstå mig God. De tog, tog och tog Du var en lycklig slag Ja, medan landet dro Att du inte såg det hemska Efter alla åren som gått Nu när ingen talas svenska Folkhemmet är ett minneblad Du är en Jag kan stå med sur och tvär. För när vi är här, här du att det skulle bli så här? Du är en pensionär Jag kan stå sur och tvär. För när vi är här, här du